Kuoliko kuusi miljoonaa sittenkään? Richard Harvun, 1974. Osa 1. Kauhupropagandaa on tehty läpi historian. Kauhupropagandaa on levitetty myös jokaisessa 1900-luvun sodassa, eikä sen hiipumisesta näy merkkejä. Ensimmäisen maailmansodan aikana saksalaisia esimerkiksi syytettiin kannibalismista belgialaisten vauvojen syömisestä. Propagandan mukaan saksalaiset heittelivät pieniä vauvoja ilmaan ja lävistivät vastasyntyneet uhrinsa kiväärien pistimillä. Britit valehtelivat myös saksalaisten perustaneen ruumistehtaita, joissa kaatuneiden sotilaiden jäännöksistä valmistettiin glyserolia ja muita hyödykkeitä. Tämä oli laskelmoiva loukkaus keisarillisen armeijan kunnia vastaan. Sodan jälkeen valtaosa valheista kuitenkin peruttiin. Britannian ulkoministeriö pyysi Saksalta virallisesti anteeksi kunniaa loukanneista valheellisista huhuista. Britannia myönsi, että kyse oli tyypillisestä sotaajan propagandasta. Toisen maailmansodan jälkeen kukaan ei pyytänyt kuitenkaan Saksalta anteeksi. Tapahtui jotain hyvin outoa. Yleensä kauhupropagandan määrä kutistuu heti sodan jälkeen ja häviää pian olemattomiin. Toisen maailmansodan päätyttyä kehitys on ollutkin päinvastaista. Valheet saksalaismiehittäjien rikoksista ja juutalaisten kaltoinkohtelusta ovat muuttuneet vuosi vuodelta röyhkeämmiksi ja mielikuvituksellisemmiksi. Kustantajat puskevat kirjakauppoihin jatkuvasti uusia halpoja pokkareita, joiden kannet ovat toinen toistaan hirveämpiä. Kirjat ruokkivat myyttiä, jonka mukaan vähintään 6 miljoonaa juutalaista murhattiin keskitysleireillä sodan aikana. Tulemme kuitenkin osoittamaan, ettei kyse ole historiallisesta tutkimuksesta vaan röyhkeästä fiktiosta. Holokausti on varmasti yksi historian onnistuneimmista petoksista. Aivan aluksi on vastattava kysymykseen, miksi toisen maailmansodan kauhupropagandan rooli erosi niin radikaalisti ensimmäisen maailmansodan kauhupropagandan kohtalosta. Miksi valheet jäivät elämään vuoden 1945 jälkeen? Olisiko mahdollista, että myytti kuudesta miljoonasta juutalaisesta palvelee edelleen vaikutusvaltaisten ryhmien poliittisia tavoitteita? Käytetäänkö holokaustia poliittisen kiristämisen välineenä? Juutalaiset itsekin myöntävät, että holokausti edisti huomattavasti heidän poliittisia hankkeitaan. Jokainen rotu ja kansakunta kärsi toisessa maailmansodassa, mutta kukaan ei käytä maailmansodan muistoa yhtä tehokkaasti hyväkseen kuin holokaustin uhrien jälkeläiset. Pian sodan jälkeen holokaustia käytettiin esimerkiksi tekosyynä sille, että juutalaiset miehittivät laittomasti Palestiinan. Sionistinen liike hyötyi toisesta maailmansodasta enemmän kuin kukaan muu. Berliinin entinen johtava rappi, tohtori Max Nussbaum, totesi 11. huhtikuuta 1953. Juutalaisten asema maailmassa on nykyään suurista menetyksistämme huolimatta kymmenen kertaa vahvempi kuin se oli 20 vuotta sitten. On tärkeää muistuttaa, että juutalaisten asemaa on vahvistanut erityisesti se, että eurooppalaiset ovat lahjoittaneet heille jättiläismäisiä rahasummia hyvittääkseen kuuden miljoonan kuoleman. Holokausti on siis taloudellisesti kaikkien aikojen tuottoisin kauhupropagandakertomus. kertomus Tähän mennessä pamfletin julkaisu vuonna 1974. Suom huomioon. Länsi-Saksan veronmaksajat ovat lahjoittaneet juutalaisille jo tähtitieteelliset 6 miljardia puntaa. Suurin osa rahoista on korvamerkitty Israelin valtiolle, jota ei ollut edes olemassa toisen maailmansodan aikana. Saksalaiset ovat joutuneet lahjoittamaan myös huomattavia summia rahaa juutalaisille yksityishenkilöille. Hyökkäys kansallismielisyyttä vastaan. Holokaustimyytti on vaikuttanut maailmaan paljon laajemminkin kuin vain Israelin kautta. Erityisesti Eurooppa on joutunut holokaustimyytin uhriksi. Miksi holokaustista vahdotaan edelleen? Mitä propagandalla tavoitellaan? Holokaustilla on hyökätty häikäilemättömästi kaikkia kansallismielisyyden ja nationalismin muotoja vastaan. Mikäli eurooppalainen kertoo olevansa ylpeä isänmaastaan ja tahtovansa suojella kansakuntaansa, hänet leimataan heti uusnatsiksi. Saksalaiset kansallissosialistit olivat kansallismielisiä ja hehän murhasivat kuusi miljoonaa juutalaista. Siksi eurooppalaisilla ei ole holokaustilobbyn mukaan enää oikeutta suojella kansakuntaansa ja perintöään. Niin kauan kuin holokaustimyttiä pidetään hengissä, kansakunnat tulevat pysymään sen vankeina. YK murjoo eurooppalaisia kansainvälisyyden ja suvaitsevaisuuden vasemmistoliittoaroilla, kunnes kansallisvaltioita ja itsenäisyyttä ei ole enää kellään. Klassinen esimerkiksi holokaustista nationalismin vastaisena aseena on Roger Manvelin ja Heinrich Frankelin kirja The Incomparable Crime. Monet isänmaalliset britit yllättyivät kirjan sisällöstä, sillä teos hyökkää raivokkaasti brittiläistä imperiumia vastaan, vaikka kannessa komeilee piikkilangalla peitetty hakaristi. Manvel ja Frankel siteeraavat pandit nehrua, joka kirjoitti seuraavat sanat istuessaan brittien ylläpitämässä vankilassa Intiassa. Sen jälkeen kun Hitler ilmestyi kuin tyhjästä ja nousi Saksan johtajaksi, on kaikkialla kauhisteltu rotuoppia ja natsien teoriaa herrenvolkista. Me Intiassa olemme joutuneet kuitenkin kärsimään rasismista aina siitä lähtien, kun britit alkoivat hallita täällä. Brittien ajattelu perustui nimenomaan herrenvolk ja herrarotuoppeihin. Intian kansakuntaa ja kansalaisia on pilkattu, nöyryytetty ja vihat. Meille kerrottiin, että englantilaiset ovat kuninkaallinen rotu, jolla on jumalallinen oikeus alistaa meidät valtaansa. Jos vastustelisimme, saisimme vastaamme tiikerimäisen kuningasrodun. Sitaatin jälkeen Manvel ja Frankel selventävät vielä lukijoilleen, mitä he ajavat takaa. Euroopan ja Amerikan valkoiset rodut ovat jo vuosisatojen ajan pitäneet itseään herrenvolkina. Nyt 1900-luvulla, Auschwitzin vuosisadalla, olemme kuitenkin ottaneet tärkeitä askelia kohti rotujen välistä ystävyyttä. Mänvelin ja Frankelin viesti on selvä, holokaustimyttiä ruokkimalla kuljetaan kohti rotujen välistä ystävyyttä. Holokaustilla ei hyökätä siis ainoastaan itsenäisiä valtioita ja kansallismielisyyttä vastaan vihollisia ovat kaikki ylpeät kansakunnat, jotka tahtovat varjella omaa ainutlaatuista verenperimäänsä. Rasismin pelosta on tullut samanlainen mörkö kuin helvetin pelosta keskiajalla. Eurooppalaisperäiset kansakunnat ovat nykyään vakavammin uhattuja kuin koskaan aiemmin historiassa, verenperimämme tuhoutuu, jos se sekoitetaan vieraisiin kansoihin. Mikäli rajoja ei suljeta hallitsematomalta maahanmuutolta, syntyy kaksi katastrofia. Ensimmäinen niistä on rotujen välinen väkivaltainen konflikti, johon vapaa maahanmuutto aina johtaa. Toinen uhkakuva on kuitenkin vielä vaarallisempi, kansamme tulee tuhoutumaan biologisesti, kun verenperimämme sekoittuu. Koko eurooppalainen kulttuurillinen ja biologinen perintömme on nyt siis uhattuna. Mutta kuinka käy, jos valkoinen kansalainen puhuu ongelmista ääneen ja toteaa suoraan, ettei nykyinen maahanmuutto voi jatkua? Hänet leimataan rasistiksi. Ja natsidan olivat pahimpia rasisteja. Rasismi johtaa siis uuteen holokaustiin. Siksi maahanmuutosta ei saa keskustella. Monet muistavat Enos Povellin varhaiset puheet, joissa hän varoitti Britanniaa värillisen maahanmuuton seurauksista. Erään puheen aikana vasemmistolainen poliitikko alkoi huutaa, dakkauta ja Auschwitzia yrittäessään hiljentää Povellin. Juuri samalla strategialla kaikki keskustelu maahanmuutosta ja verenperimästä pyritään nyt sensuroimaan. On mielenkiintoista lukea siitä, kuinka juutalaiset ovat suojelleet rodullista perintöään vuosisatojen ajan ja jatkavat sitä edelleen Israel tekee nykyään DNA-testejä maahanmuuttajille. Suom huomio. He käyttävät nykyään holokaustimyttiä tässä hyväkseen ja kertovat, että juutalaisten on oman turvallisuutensakin vuoksi pidettävä biologisesti yhtä. Onkin valitettavaa, että holokaustia käytetään yhtäältä argumenttina juutalaisen roduvarjelun puolesta ja toisaalta eurooppalaisen rodun sekoituksen puolesta. Eikö tämä ole kaksinaismoralismia? Tahdomme yksinkertaisesti kertoa totuuden. Arvostettu amerikkalaistutkija Harry Elmer Barnes on kirjoittanut, historioitsijan tai väestötieteilijän kannalta ei ole olemassa mitään yhtä vaarallista tehtävää kuin objektiivisen tutkimuksen tekeminen siitä, tapahtuiko juutalaisten joukkotuhonta. Tehtävä on vaarallinen, mutta arvokas. Meitä kiinnostaa historiallinen totuus ja tahdomme nostaa valtavan painolastin pois kansakuntamme harteilta. Vain näin voimme suojella kansaamme vaaroilta, jotka ovat uhkaavampia kuin koskaan aiemmin historiassa. Saksan juutalaispolitiikka ennen toista maailmansotaa. On totta, että Adolf Hitlerin Saksa piti juutalaisia epälojaaleina ja ahneina. Juutalaisia pidettiin myös kulttuurielämän paheiden alkulähteenä. Weimarin Saksan aikana juutalaiset olivat kartuttaneet itselleen huomattavasti voimaa ja vaikutusvaltaa. Juutalaisia oli noin 5 prosenttia Saksan väestöstä, mutta he olivat yliedustettuina erityisesti lakifirmoissa, pankkialalla ja valtamediassa. Kaikki tiesivät, että Karl Marx oli juutalainen. Rosa Luxemburgin ja Karl Liebknegin kaltaiset juutalaiset johtivat näkyvästi vallankaappausta havitelleita kommunistiliikkeitä Saksassa. Kansallissosialistit pitivät juutalaisia siis juurettomina maailmankansalaisina, jotka johtivat kommunistien maailmanvallankumoushanketta. Holokaustitutkijoiden ei tarvitse ottaa kantaa siihen, olivatko kansallissosialistit oikeassa tai olivatko juutalaisia vastaan säädetyt lait oikeudenmukaisia. On totta, että saksalaiset tahtoivat ottaa juutalaisilta pois näille kertyneen yhteiskunnallisen vaikutusvallan. Kansallissosialistit kehottivat juutalaisia muuttamaan pois koko maasta. Vuoteen 1939 mennessä valtaosa juutalaisista olikin häipynyt Saksasta. Mukaansa he olivat saaneet ottaa suuren osan varallisuudestaan. Hitlerin hallitus ei ollut koskaan edes ajatellut murhaavansa juutalaisia. On merkillepantavaa, että eräät juutalaiset pitivät Hitlerin hallituksen säätämiä, syrjiviä, eli saksalaisia suosivia, lakeja aivan yhtä pahana asiana kuin varsinaista kansanmurhaa. Jo 1936 Leon Föckstwanger julkaisi tovereineen propagandakirjan nimeltä Der Gelbe Fleck, Die Austrotung von 500 000 Deutschen Juden, keltainen pilkku, 500 000 Saksan juutalaisen joukkotuhonta. Keltainen pilkku oli hyvin tyypillinen propagandateos. Vaikka kukaan ei vakavissaan väitä, että juutalaisia olisi järjestelmällisesti murhattu Saksassa vuoteen 1936 mennessä, kirja käyttää juutalaisten häätämispolitiikasta sanaa joukkotuhonta. Kirjassa vihjataan, että keskitysleirit ovat erinomaisia paikkoja kansanmurhan toteuttamiselle. Teos viittaa Dackaun keskitysleirin 100 juutalaisvankiin, joista 60 oli ollut vangittuna jo vuodesta 1933 lähtien. Valtavirtahistorian mukaan juutalaisten joukkotuhonta vankileireillä alkoi vasta vuosia myöhemmin. Vielä äärimmäisempi esimerkki on saksan juutalaisen kommunistin Hans Beimlerin kirjan nimeltä neljä viikkoa Hitlerin verikoirien vankina, natsien murhaleiri Dackau. Kirja julkaistiin New Yorkissa jo 1933 eli Hitlerin valtaannousun vuonna. Beiner joutui Dachauhun siksi, että hän oli osallistunut kumoukselliseen kommunistitoimintaan. Hän vapautui vain kuukauden vankeuden jälkeen, mutta alkoi tästä huolimatta valehdella maailmalle, että Dachau oli kuolemanleiri. Jos Dachau oli kuolemanleiri, miksi tunnettu kommunisti vapautettiin sieltä lyhyen kuukauden vankeusrangaistuksen jälkeen? Nykyään edes valtavirtahistoria ei kutsu dakkauta kuolemanleiriksi, vaan tavalliseksi keskitysleiriksi, jossa ei käytetty esimerkiksi kaasukammioita. Ei ihme, että nykyään Itä-Saksan kommunistidiktatuuri jakaa esimerkillisille kansalaisille Hans Beimler-palkintoja. Valheita kuolemanleireistä alettiin siis levittää valtavirtahistoriankin näkökulmasta jo suorastaan nolostuttavan aikaisin. Valheita levittivät aktivistit, joilla oli erittäin tunnettuja poliittisia antipatioita kansallissosialistipuoluetta kohtaan. Tämän tulisi jo itsessään soittaa herätyskelloja kaikkien objektiivisten historiantutkijoiden päässä. Emme kiistä sitä, etteikö Hitler tahtonut lähettää juutalaisia pois Saksasta. Maastamuutto ei kuitenkaan ole synonyymi kansanmurhalle. Maastamuuttoa ei tule sekoittaa myöskään keskitysleireihin. Keskitysleirit olivat vankiloita, joihin Saksan sisäisen turvallisuuden kannalta vaarallisina pidettyjä ihmisiä lähetettiin esimerkiksi liberaaleja, sosiaalidemokraatteja ja erityisesti kommunisteja. Monet kommunisteista olivat Hans Beimlerin tavoin juutalaisia. Saksan keskitysleirit olivat äärimmäisen pieniä verrattuna esimerkiksi Neuvostoliiton vastaaviin. Esimerkiksi valtavirta Gerald Reitinger myöntää teoksessaan The SS – Alibi of our nation, että yksi 38 vankien määrä kasvoi vain harvoin yli 20 000 valtakunnan alueella. Reitingerin mukaan juutalaisia vankeja ei tuona ajanjaksona ollut koskaan yli 3000. Sionistien rooli Kansallissosialistit eivät suunnitelleet ainoastaan karkottavansa juutalaisia. He pyrkivät helpottamaan hanketta opiskelemalla sionistien tavoitteita. Poliittisen sionismin isät Theodor Herzl suunnitteli 1800-luvulla, että Madagaskar voisi olla juutalaisten uusi kotimaa. Kansallissosialistit olivat erittäin kiinnostuneita ajatuksesta. Juutalaisten asuttaminen Madagaskarille oli ollut tärkeä osa kansallissosialistien poliittista ohjelmaa jo ennen 1933, ja puolue oli julkaissut aiheesta jopa oman pamfletin. Pamfletissa todettiin, että Palestiina olisi paljon huonompi kotimaa juutalaisille kuin Madagaskar, sillä Israelin perustaminen johtaisi loputtomien sotien kierteeseen Lähi-idässä. Kuten kaikki tiedämme, kansallissosialistit ennustivat aivan oikein. Saksalaiset eivät olleet suinkaan ensimmäisiä, jotka ehdottivat, että juutalaisten tulisi muuttaa Madagaskarille. Puola oli jo miettinyt aivan samaa ratkaisua omaan juutalaiskysymykseensä. 1937 Puolan hallitus lähetti Michael Lepekki retkikunnan Madagaskarille tutkimaan tapoja, joilla suunnitelma voitaisiin käytännössä toteuttaa. Retkikuntaan kuului myös juutalaisia edustajia. Saksan keskuspankin johtaja Jalmar Schäht laati yhden ensimmäisistä Madagaskar-suunnitelmista Herman Göringin pyynnöstä 1938. Hitler lähetti Sähkötin Lontooseen keskustelemaan aiheesta juutalaisten Lordi Birstedin ja George Rubleen kanssa. Suunnitelma oli, että juutalaisten varat jäädytettäisiin, minkä jälkeen niitä käytettäisiin vakuutena kansainväliselle lainalle, joka myönnettäisiin Palestiinaan muuttaville juutalaisille. Sähkö raportoi neuvotteluista Hitlerille 2. tammikuuta 1939. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, koska Britit eivät hyväksyneet Sähttin rahoitusehdotusta. 12. marraskuuta 1938 Jöyrin kuitenkin paljasti kokouksessa, että Hitler suunnitteli jo juutalaisten lähettämistä Madagaskarille. Muutamaa viikkoa myöhemmin Ribbentrop kuuli Ranskan ulkoministeriltä tuhannes, Georges Bonnetilta, että myös Ranskan hallitus suunnitteli 10 000 juutalaisen lähettämistä Madagaskarille. Schähtstin palestiina ehdotukset 1938 olivat jatkoa keskusteluille, joita oli käyty jo vuodesta 1935 lähtien. Ennen vuotta 1938 juutalaisille oli pyritty varmistamaan turvalliset puitteet muihin Euroopan maihin muuttamiselle. Suunnitelmat huipentuivat kesän 1938 Evian konferenssiin Ranskassa. Vuoteen 1939 mennessä Madagaskar-suunnitelmasta oli tullut saksalaisten keskuudessa kaikista suosituin. On totta, että Helmuhvoltat Saksan ulkoministeriöstä kävi Lontoossa vielä huhtikuussa 1939 puhumassa juutalaisten siirtämisestä Rodesiaan ja brittiläiseen kujanaan. 24. tammikuuta 1939 Jöring oli kuitenkin jo määrännyt sisäministeri Frickia perustamaan juutalaisten maastamuuttoviraston. Lisäksi Jöring valtuutti turvallisuusjohtaja Reinhard Heydrichin ratkaisemaan juutalaisongelman maastamuuton ja evakuoinnin avulla. Madagaskar-suunnitelma oli edelleen suosituin. Vuoteen 1939 mennessä Saksan hallitus oli onnistunut kannustamaan jo 400 000 juutalaista muuttamaan pois maasta. Saksassa oli asunut yhteensä noin 600 000 juutalaista. Lisäksi oli noin 480 000 juutalaismaahanmuuttajaa Itävallasta ja Tsekkoslovakiasta, eli lähes kaikki kahden maan juutalaiset. Onnistunutta maastamuuttokampanjaa johtivat Berliinin, Prahan ja Viinin juutalaisten maastamuuttovirastot, jotka Gestapon juutalaistutkimusviraston johtaja Adolf Eichmann oli perustanut. Juutalaisten maastamuutto oli Saksan hallituksen mielestä niin tärkeä hanke, että Eitsman perusti Itävaltaan jopa koulutuskeskuksen, jossa nuoret juutalaiset saivat harjoitella maanviljelyä, joka oli tärkeä taito uudessa kotimaassa. Jos Hitler olisi todella tahtonut murhata kaikki Euroopan juutalaiset, ei hän olisi tietenkään päästänyt yli 800 000 juutalaista lähtemään Saksasta ja ottamaan vieläpä mukaansa valtaosan omaisuudestaan. Eikä Hitler olisi tuhlannut valtavia resursseja Palestiina ja Madagaskar-suunnitelmiin, mikäli tavoitteena oli tappaa juutalaiset kaasukammioissa. Tulemme seuraavaksi myös osoittamaan, että juutalaisten maastamuttoohjelma jatkoi toimintaansa myös sen jälkeen, kun toinen maailmansota syttyi. Eitsman jatkoi esimerkiksi Madagaskar-neuvotteluita Ranskan siirtomaaviraston asiantuntijoiden kanssa vielä 1940, kun Ranskan sotatappio oli tehnyt siirtomaan asuttamisesta entistä käytännöllisemmän ajatuksen. Osa 2. Sodan lähestyessä Hitlerin hallinnon suhtautuminen juutalaiskysymykseen muuttui ratkaisevasti. Kansainvälinen juutalaisyhteisö julisti jopa virallisesti sodan Saksaa vastaan. Siksi Saksalla oli kansainvälisten sopimusten takaama oikeus eristää juutalaiset muusta väestöstä kansallisen turvallisuuden nimissä. Toisen maailmansodan puhjettua kansainvälinen sionistijohtaja Sim Weitzman totesi 5. syyskuuta 1939, että juutalaiset ovat sodassa Saksaa vastaan ja julisti Cevish Chronicle-lehden 8. syyskuuta 1939 mukaan. Juutalaiset seisovat Ison Britannian rinnalla ja taistelevat demokratioiden puolella. Decevish Agency-järjestö on valmis tarjoamaan viipymättä juutalaisia miehiä, osaamista ja resursseja sotaa varten. Juutalaisten kansainvälinen kattojärjestö toisin sanoen ilmoitti, että juutalaiset ovat valmiita käymään sotaan Saksan valtakuntaa vastaan. Oli siis vain loogista, että Himmler ja Heydrich alkoivat järjestellä Saksassa juutalaisten eristämistä muusta yhteiskunnasta. On tärkeää muistaa, että Yhdysvallat ja Kanada olivat jo tätä ennen eristäneet japanilaistaustaiset ihmiset kansallisen turvallisuuden nimissä. Pohjois-Amerikan japanilaisperäiset ihmiset eristettiin yhteiskunnan ulkopuolelle ennen Saksan juutalaisia. Tämä on erityisen mielenkiintoista siksi, että toisin kuin juutalaiset kansainvälinen japanilaisyhteisö ei ollut esittänyt vastaavaa sodanjulistusta Amerikkaa vastaan. Buurisodan aikana myös britit olivat eristäneet kaikki vihollispopulaation naiset ja lapset, mikä oli johtanut tuhansien ihmisten kuolemaan. Kukaan ei kuitenkaan nykyään väitä, että britit olisivat suunnitelleet buurien kansanmurhaa. Saksalaisten kannalta juutalaisten eristäminen oli käytännöllistä kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli se, että saksalaiset tahtoivat ennaltaehkäistä kapinoita ja sabotaasia. Himmler oli todennut Mussolinille 11. lokakuuta 1942, että saksan juutalaispolitiikka muuttui sodan aikana kokonaan sotilasturvallisuuteen liittyvistä syistä. Himmler oli vihainen siitä, että tuhannet miehitetyillä alueilla oleskelevat juutalaiset olivat aloittaneet partisaanisodan käynnin, johon kuului terroriskujen ohella sabotaasi ja vakoilu. Neuvostoliitto vahvisti Himmlerin kertomukset. Neuvostoliitossa sodan aikana oleskelleen toimittaja Raymond Arthur Davisin mukaan 35 000 Euroopan juutalaista osallistui partisaanisotaan Jugoslavian kommunistijohtaja Josi Titon alaisuudessa. Tämän vuoksi juutalaiset tahdottiin sulkea sodan ajaksi vankileireille, joista osa sijaitsi Saksassa ja osa esimerkiksi Puolassa. Sodan pitkittyessä juutalaisvankeja alettiin yhä useammin käyttää työvoimana Saksan sotilasmahdin lujittamiseksi. Pakkotyökysymys on erittäin tärkeä, kun väitteitä juutalaisten joukkotuhonnasta tutkitaan. Saksa joutui käymään äärimmäisen raskasta sotaa kahdella rintamalla, minkä vuoksi puoli työvoiman murhaaminen olisi ollut sulahullutta varsinkin ennen sodan päättymistä. Kun sota-neuvostoliittoa vastaan syttyi, oli Saksa jo päättänyt, että työvoiman hankkiminen oli tärkeämpää kuin juutalaisten siirtäminen esimerkiksi Madagaskarille. Hitlerin ja Unkarin valtionhoitajan Miklos Horthyn 17. huhtikuuta 1943 keskustelupöytäkirjan mukaan Fuhrer pyysi henkilökohtaisesti Horthyä lainaamaan 100 000 juutalaisvankia Luftwaffen ilmapuolustushanketta varten. Ilmavoimat tarvitsi kipeästi lisää työvoimaa, sillä Saksaan kohdistuneiden ilmaiskujen määrä oli alkanut kasvaa juuri tuolloin. Reitlinger, Die Endösung, Berliini, 1956, sivu 478. Hitler esitti Horthylle pyynnön aikana, jolloin juutalaisten kansanmurhahanke oli valtavirta -historioitsijoiden mukaan jo lyöty lukkoon. Keskustelupöytäkirja kuitenkin todistaa, että Hitler todella tarvitsi lisää työvoimaa maanpuolustusta varten. Näin vankileireistä tuli suuria työleirejä ja teollisuuskeskuksia. Kaikille vankileireille pystytettiin suuria teollisuuspisteitä ja tehtaita, joissa tuotettiin tarvikkeita Saksan armeijalle. Bergen-Belsenissä ja Auschwitzissa valmistettiin esimerkiksi synteettistä kumia ja Ravensbruckin leirillä sijaitsi sähköyhtiö Siemensin laitos. Monissa paikoissa työstä maksettiin seteleillä, joilla vangit pystyivät ostamaan esimerkiksi ylimääräisiä ruoka-annoksia leirien kaupoista. Saksalaiset tahtoivat siis ottaa kaiken taloudellisen hyödyn irti leireistä, mikä on täydellisessä ristiriidassa valtavirtaisen kansanmurhatarinan kanssa. SSN-talousjohtaja Oswald Pohla johti hanketta, jonka tavoitteena oli tehdä vankileireistä mahdollisimman tehokkaita teollisuuskeskuksia. Saksa ei luopunut juutalaisten väestönsiirtosuunnitelmista. Kaikesta huolimatta Saksa jatkoi myös juutalaisten väestönsiirto ja maastamuttohankkeita myös sodan aikana. Ranskan hävion jälkeen 1940 Saksa pystyi aloittamaan vakavat neuvottelut juutalaisten siirtämisestä Ranskalle kuuluneeseen Madagaskariin. Martin Franz Luuto Saksan ulkoministeriöstä kirjoitti elokuussa 1942 muistion, joka paljastaa, että ulkoministeriö kävi kiivaita Madagaskar-neuvotteluita heinäkuun ja joulukuun välillä 1940. Tuolloin ranskalaiset kuitenkin vastustivat ajatusta. 15. elokuuta 1940 Luutö lähetti joukkokirjeen, joka osoitti, että Eichmann oli jo suunnitellut hankkeen yksityiskohdat. Eitzman oli saanut elokuussa käskyn laatia tarkka Madagaskar-suunnitelma, ja hänen avustajansa Dannecker sai tehtäväkseen tutkia Madagaskaria tarkemmin Ranskan siirtomaaviraston arkistoissa. Reitlinger, The Final Solution, sivu 77. Elokuun 15. päivänä esitetyssä ehdotuksessa todettiin, että Euroopan laajuinen pankki voisi rahoittaa 4 miljoonan juutalaisen porastetun maastamuuton. Lutherin 1942 muistio osoittaa, että Heidri oli saanut Himmleriltä luvan suunnitelmalle jo ennen syyskuun alkua. Suunnitelma oli toimitettu myös Köringille. Suunnitelma oli varmasti saanut myös Hitlerin hyväksynnän. Saksan ulkoministeriön päätulkki Paul Schmitt on nimittäin todennut, että Hitler oli kertonut Mussolinille jo 17. kesäkuuta, että Madagaskarin perustetaan uusi Israel. Schmidt, Hitleräs Interpreter, Lontoo, 1951, sivu 178. Pariisin juutalaistutkimuskeskuksen johtaja Leon Poljakov on myöntänyt, että saksalaiset jatkoivat Madagaskar-suunnitelman edistämistä senkin jälkeen, kun ranskalaiset olivat näyttäneet sille punaista valoa joulukuussa 1940. Eitsman työskenteli Madagaskar-aiheen parissa vielä koko vuoden 1941 ajan. Lopulta ajatusta alettiin pitää kuitenkin epäkäytännöllisenä, sillä sota-onni oli kääntynyt. 10. helmikuuta 1942 ulkoministeriö ilmoitti, että Madagaskar-hanke pannaan jäihin. Ulkoministeriön asiakirja on äärimmäisen tärkeä siksi, että se osoittaa vastaansanomattomasti, että termi lopullinen ratkaisu tarkoitti vain juutalaisten väestönsiirtoa, ei kansanmurhaa. Asiakirja todistaa, ettei juutalaisia kuljetettu kettoihin ja keskitysleireille murhattaviksi vaan osana väestön Asiakirjassa määrätään. Sota Neuvostoliittoa vastaan on tarjonnut mahdollisuuksia siirtää juutalaiset muille alueille kuin Madagaskarille, jotta lopullinen ratkaisu voidaan toteuttaa. Fuhrer onkin nyt päättänyt, että Madagaskarin sijaan juutalaiset tulisi evakuoida itään. Niinpä Madagaskar ei ole enää osa lopullista ratkaisua. Juutalaisten evakuoinnin yksityiskohdista oli keskusteltu vain kuukautta aiemmin vanseen kokouksessa Berliinissä. Tulemme käsittelemään kokouksen sisältöä tarkemmin myöhemmin. Reitlinger ja Poljako väittävät molemmat täysin perusteettomasti, että Madagaskar-suunnitelman peruminen tarkoitti sitä, että saksalaiset olivatkin päättäneet murhata juutalaiset. Goebbels kirjoitti kuitenkin vain kuukautta myöhemmin, 7. maaliskuuta 1942, muistion, jossa hän kertoi pitävänsä Madagaskar-väestön siirtoa parhaana, lopullisena ratkaisuna, juutalaiskysymykseen. Manvelet Frankl, Dr. Goebbels, Lontoo, 1960, sivu 165. Goebbels jatkoi toteamalla, että juutalaisten väestönsiirtoja itään voidaan kuitenkin väliaikaisesti jatkaa, kunnes madagaskar suunnitelman palaaminen on jälleen mahdollista. Myöhemmissä muistioissaan Goebbels painottaa, että juutalaisten väestönsiirtoja itään, Puolaan, on jatkettava. Goebbels kirjoitti myös, että juutalaiset ovat Saksan sotamenestyksen kannalta tärkeää työvoimaa. Termiä lopullinen ratkaisu käytettiin siis väestönsiirtojen yhteydessä, oltiinpa juutalaisia siirtämässä sitten Madagaskarille tai itään. Mikään ei viittaa siihen, että termillä olisi koskaan tarkoitettu juutalaisten kansanmurhaa. Vielä toukokuussa 1944 saksalaiset olivat valmiita päästämään miljoona juutalaista ulos Euroopasta. Aiheesta on kirjoittanut nimekäs neuvostojuutalainen tiedemies Alexander Weisberg, joka häidettiin maasta Stalinin suurten puhdistusten aikana. Weisberg kirjoitti väestönsiirtohankkeesta teoksessaan Die Zischte von Joel Brand. Weisberg asui sodan aikana Krakovassa. Hän kertoi kirjassaan, että Eitsman lähetti Himlerin hyväksynnällä Budapestin juutalaisjohtaja Joel Brandin Istanbuliin mukanaan liittoutuneille esitetty tarjous, Saksa olisi valmis lähettämään miljoona juutalaista ulos Euroopasta kesken sodan. On mielenkiintoista, että valtavirtaisen holokaustihistorian mukaan saksalaisten alueella tuskin oli enää edes miljoonaa juutalaista hengissä keväällä 1944. Gestapo myönsi, että juutalaisten väestönsiirto tulisi vaikeuttamaan Saksan sotaponnisteluja huomattavasti. Gestapo kuitenkin ilmoitti, että se olisi valmis luopumaan juutalaisesta työvoimasta, jos vastineeksi saataisiin 10 000 rekkaa itärintamalle. Ikävä kyllä suunnitelma ei koskaan toteutunut, britit luulivat, että juutalainen brand on todellisuudessa vaarallinen, natsiagentti, minkä vuoksi tämä vangittiin kairossa. Lehdistö valehteli kansalle, että Brandin matka oli natsien vaarallinen juoni päänmenoksi. On suorastaan tragikoomista, että Churchill totesi myöhemmin, että Unkarin juutalaisten kohtelu saksalaisten käsissä oli maailmanhistorian suurin ja törkein rikos, vaikka hän itse kertoi Weitzmannille, ettei Britannia voi ottaa Brandin tarjousta vastaan. Churchill perusteli päätöstään väittämällä, että vaihtamalla juutalaiset rekkoihin britit joutuisivat pettämään ystävänsä Neuvostoliitossa. Vaikka suunnitelma ei toteutunut, on se historioitsijoiden kannalta erittäin tärkeä tapaus, kukaan juutalaisten joukkotuhontaa toteuttava ei vapaaehtoisesti päästäisi miljoonaa juutalaista pakenemaan. Väestö ja maastamuutto Väestötilastot juutalaisten määristä sodan aikana ovat monilta osin epätarkkoja ja niiden laatu vaihtelee maakohtaisesti paljon. Kukaan ei osaa sanoa, montako juutalaista tarkalleen ottaen hädettiin tai vangittiin 193945. Vaikka väestötilastot eivät olekaan tarkkoja, ne todistavat omalta osaltaan, ettei edes pientä osaa, 6 miljoonaa juutalaisesta, olisi voitu murhata. Väite 6 miljoonaa juutalaisen holokaustista on tilastojen valossa täysin epälooginen. tietosana tietosanakirjan mukaan Euroopassa asui ennen sotaa yhteensä 6,5 miljoonaa juutalaista. Mikäli Hitler olisi murhauttanut 6 miljoonaa juutalaista, lähes kaikki Euroopan juutalaiset olisivat siis kadonneet ennen sodan loppua. Neutraali sveitsiläisjulkaisu Basler-Nährihten selvitti kuitenkin juutalaisten tilastojen perusteella, että 1933–1945 välillä miljoona 500 000 juutalaista muutti Britanniaan, Ruotsiin, Espanjaan, Portugaliin, Australiaan, Kiinaan, Intiaan, Palestinaan ja Yhdysvaltoihin. Muun muassa juutalaistoimittaja Bruno Blau vahvisti Basler-nährihtenin artikkelin sisällön 13. elokuuta 1948 New Yorkin juutalaisessa Aufbau-lehdessä. Juutalaismaahanmuuttajista noin 400 000 oli lähtenyt Saksasta ennen syyskuuta 1939. Tämän vahvistaa Völ chevis konressin julkaisu Uniti in Dispersion, sivu 377, jossa todetaan, valtaosa Saksan onnistui pakenemaan ennen sodan syttymistä. Saksan ohella noin 220 000 Itävallan juutalaista oli muuttanut maasta 1939 syyskuuhun mennessä. Itävallassa oli asunut yhteensä vain 280 000 juutalaista. Prahan juutalaisten maastamuttovirasto oli ehtinyt siirtää maaliskuusta 1939 alkaen jo 260 000 juutalaista ulos Tsekkoslovakiasta. Syksyllä 1939 enää noin 360 000 juutalaista oleskeli edelleen Saksan, Itävallan ja Tsekkoslovakian alueilla. Noin 500 000 juutalaista oli ehtinyt lähteä Puolasta ennen sodan syttymistä. Niinpä muista Euroopan maista, Ranska, Hollanti, Italia, muut Itä-Euroopan maat ja niin edelleen, poistui yhteensä noin 120 000 juutalaista. Juutalaisten maastamutto alkoi jo ennen sotaa ja jatkui sodan melskeessä. Niinpä Eurooppaan jäi yhteensä vain noin 5 miljoonaa juutalaista. Huomioon on otettava myös vuoden 1939 jälkeen Neuvostoliittoon paenneet juutalaiset sekä ne, jotka evakuoitiin ennen saksalaissotilaiden tuloa. Tulemme osoittamaan, että valtaosa näistä noin 1,25 miljoonaa oli siirtolaisia Puolasta. Reglinger myöntää, että myös Puolan ulkopuolelta noin 300 000 muuta Euroopan juutalaista siirtyi Neuvostoliittoon 1939 yhteen. Niinpä Neuvostoliittoon muutti yhteensä noin 1,55 miljoonaa juutalaista. Freilin Foster kirjoitti Colliers-lehdessä 9. kesäkuuta 1945 juutalaisista Venäjällä kaksi, 2 miljoonaa on muuttanut Neuvostoliittoon vuoden 1939 jälkeen paetakseen natseja. Meidän maltillisemmat arviomme ovat kuitenkin mitä ilmeisimmin lähempänä totuutta. Juutalaisten joukkopako on merkitsee sitä, että juutalaisia asui Saksan miehittämillä alueilla yhteensä noin 3,45 miljoonaa. On eroteltava juutalaiset, jotka asuivat neutraaleissa maissa ja jotka välttivät sodan seuraukset. 1942 ilmestyneessä World Almanac-kirjassa todetaan sivulla 594, että Gibraltarilla, Britanniassa, Portugalissa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Irlannissa ja Turkissa asui yhteensä 413,128 juutalaista. 3 miljoonaa juutalaista Euroopassa. Saksan hallitsemilla alueilla asui yhteensä siis noin kolme miljoonaa juutalaista, vaikka väestötilastoihin ei olekaan täydellisesti luottaminen. Samaan lukuun päästään myös toista kautta, mikäli tutkimme juutalaisten määriä niissä maissa, jotka Saksa miehitti. Yli puolet Neuvostoliittoon vuoden 1939 jälkeen muuttaneista juutalaisista oli peräisin Puolasta. Usein väitetään, että Puolan sodan myötä kolme miljoonaa uutta juutalaista joutui Saksan vaikutuspiiriin ja että lähes kaikki heistä murhattiin. Tämä on valhe, sillä 1931 väestönlaskennan mukaan Puolassa asui vain 2 732 600 juutalaista. Reitlinger, D. Endlösung, sivu 36 Reitlingerin mukaan ainakin 1,17 miljoonaa puolan jäi alueelle, jonka venäläiset valtasivat syksyllä 1939. Noin miljoona näistä evakuoitiin Uralille ja eteläiseen Siberiaan sen jälkeen, kun Saksa hyökkäsi kesäkuussa 1941, Reitlinger, sivu 50. Kuten jo aiemmin todettua, noin 500 000 juutalaista oli ehtinyt jo häipyä puolesta ennen sotaa. Neuvostoliitossa asunut toimittaja Raymond Arthur Davis totesi, että noin 250 000 juutalaista oli painut saksalaisten miehittämiltä puolalaisalueelta Venäjälle 193941 Odyssi Tryhel n y 1946. Kun Puolasta poistuneiden juutalaisten määrä vähennetään väestönlaskussa rekisteröidyistä 2 732 600 juutalaisesta, ja kun normaali väestönkasvu otetaan huomioon, saksalaisten valtaamilla alueilla ei voinut oleskella enempää kuin 1,1 miljoonaa Puolan juutalaista vuoden 1939 lopulla. Kutasen DES Instituts sitten München, 1956, sivu 80. Puolan lukuun voidaan vielä ynnätä 360 000 Saksassa, Itävallassa ja Tsekkoslovakiassa asunutta juutalaista, jotka eivät lukemattomien heimoveliensä tavoin muuttaneet pois ennen sotaa. Nürnbergin näytösoikeuden käynnissä syyttäjä totesi, että 320 000 ranskanjuutalaisesta 120 000 hädettiin maasta. Reitlingerin mukaan häädettyjen määrä oli tosin vain 50,000. Niinpä kansallissosialistien hallinnoimilla alueilla asui alle kaksi miljoonaa juutalaista. Skandinaviasta lähetettiin vain vähän juutalaisia, Bulgaariasta ei yhtään. Kun Hollannin 140 000, Belgian 40 000, Italian 50 000, Jugoslavian 55 000, Unkarin 380 000 ja Romanian 725 000, juutalaiset lasketaan mukaan, luku on silti vain noin 3 miljoonaa. On huomioitava, että viimeisenä esittämäni kuutta maata koskevat luvut perustuvat sotaa edeltäviin arvioihin, jotka eivät huomioi juutalaisten joukkomuuttoa noin 120 000 edellä mainituista kuudesta maasta pois Euroopasta. Kahdella eri laskutekniikalla päädytään siis samaan lopputulokseen, vain noin kolme miljoonaa juutalaista asui Saksan vaikutuspiirissä, vaikka valtavirtahistorian mukaan saksalaiset onnistuivat murhaamaan kuusi miljoonaa juutalaista. Juutalaisten evakuointi Venäjällä. Venäjällä asuneiden juutalaisten tarkasta lukumäärästä ei ole tietoa, minkä vuoksi niitä on usein pyritty paisuttelemaan röyhkeästi. Juutalainen tilastotieteilijä Jakob Lestsynski on esimerkiksi väittänyt, että 1939 noin 2,1 miljoonaa juutalaista asui Venäjällä alueilla, jotka Saksa myöhemmin valloitti sodassa. Lisäksi Baltian maissa kerrotaan asuneen noin 260 000 juutalaista. Sodan jälkeen Neuvostoliitossa kiertäneen Amerikan Chevis Council for Russian Relief-järjestön johtajan Luis Levinen mukaan valtaosa edellä mainituista juutalaisista evakuoitiin itään heti Saksan hyökättyä. Levain kertoi Chicagossa 30. lokakuuta 1946. Sodan syttyessä juutalaiset olivat ensimmäisten evakuoitujen joukossa. Heidät kuljetettiin pois Länsi-Venäjältä, jonne Hitler oli hyökkäämässä. Juutalaiset kuljetettiin Uralille turvaan, ja näin kaksi miljoonaa juutalaista onnistuttiin pelastamaan. Juutalaistoimittaja David Bergelson kirjoitti idinkieliseen Moskovalaislehti Ainikeitiin 5. joulukuuta 1942, kiitos evakuoinnin, valtaosa, 80 prosenttia. Ukrainan, Valko-Venäjän, Liettuan ja Latvian juutalaista ehdittiin pelastaa ennen saksalaisten saapumista. Reitlinger on yhtä mieltä juutalaisjohtaja Josef Schechtmannin kanssa siitä, että valtavia määriä juutalaisia ehdittiin evakuoida ennen saksalaisten saapumista. Reitlinger tosin kirjoittaa teoksessaan The Final Solution, sivu 499, uskovansa, että noin 650 000–850 000 juutalaista jäi saksalaisten valloittamille alueille. Tulemme myöhemmin kuitenkin osoittamaan, etteivät saksalaiset tappaneet miehittämillään alueilla yli 100 000 vihollista, vaikka Hitler joutuikin käymään veristä sotaa kommunistipartisaaneja ja komissaareja vastaan. Vain osa kuolleista partisaaneista oli ylipäätään juutalaisia. Partisaanit itse kehuskelivat murhanneensa viisinkertaisen määrän saksalaissotilaita. Osa kolme. Aiemmissa osissa esitettyjen argumenttien valossa on selvää, että saksalaiset eivät olisi päässeet edes käsiksi kuuteen miljoonaan juutalaiseen puhumattakaan näiden murhaamisesta. Neuvostoliittoa lukuun ottamatta juutalaisia asui saksalaisten miehittämillä eurooppalaisalueilla maastamuuton järkeen yhteensä noin kolme miljoonaa. Läheskään kaikkia heistä ei vangittu eikä siirretty leireille. Jotta holokausti olisi tapahtunut edes puoliksi, olisi Saksan täytynyt murhata jokainen Euroopassa asunut juutalainen. Tiedämme kuitenkin, että Euroopassa asui toisen maailmansodan päätyttyäkin suuri määrä juutalaisia. Philip Friedman kirjoittaa Der Brotheras Keepers-kirjan 1957 sivulla 13, että ainakin miljoona juutalaista selvisi hengissä keskellä natsien kiirastulta. Cevis Joint Distribution Committiin virallinen arvio selvinneiden juutalaisten määrästä on miljoona 559 600. Vaikka siis uskoisimme juutalaiskomitean omiin arvioihin, ei juutalaisia olisi kuollut yli puolitoista miljoonaa. Neutraalina tunnetun Sveitsin sanomalehti Basler nährihten päätyi myös 1,5 miljoonaan kuolleeseen. Artikkelissaan Viho Istriit Sahader Judisen Opfer Kuinka korkea juutalaisuhrien lukumäärä oli 13. kesäkuuta 1946 lehti osoitti, että aiemmin esittelemieni väestö ja maastamuttotilastojen perusteella enintään 1,5 miljoonaa juutalaista olisi voinut kuolla. Tulemme kuitenkin myöhemmin osoittamaan, että myös 1,5 miljoonaa on rajusti yläkanttiin. Basler nährihten nimittäin hyväksyi kritiikittömästi Joint Distribution juutalaiskomitean väitteen 559 600 selviytyjästä. Hämmästyttävää kyllä, korvausrahoja vaatineiden juutalaisten holokaustiselviytyjien määrä on yli kaksinkertainen. Sveitsiläisillä ei ollut tätä tietoa käytössään vielä vuonna 1946. Mahdottomat syntyvyystilastot Sodanjälkeiset jälkeiset viralliset tilastot maailmalla asuvien juutalaisten määristä ovat kiistattomia todisteita myyttiä vastaan. Vuoden 1938 The World Almanac-teoksen mukaan juutalaisia oli maailmassa tuohon aikaan yhteensä 16 588 259. Toisen maailmansodan jälkeen The New York Times arvioi 22. helmikuuta 1948, että maailmassa oli yhteensä edelleen 15,6 miljoonaa 18,7 miljoonaa juutalaista. Näiden lukujen perusteella juutalaisia kuoli siis sodan aikana todennäköisesti vain muutamia tuhansia. Mikäli vuoden 1938 noin 16,5 miljoonasta vähennettäisiin 6 miljoonaa holokaustissa kuollutta juutalaista, jäljelle jäisi yli 10 miljoonaa juutalaista. Nyt Timesin esittämien lukujen mukaan juutalaisten määrä kasvoi siis jopa yli kahdeksalla miljoonalla, eli lähes tuplaantui, noin kymmenessä vuodessa. Tämä on naurettava ajatus. On paljon loogisempaa olettaa, että kadonneet kuusi miljoonaa olivat sittenkin vain maastamuuttajia, he muuttivat eri Euroopan maihin, Neuvostoliittoon sekä Yhdysvaltoihin sodan aikana ja sen jälkeen. Tietysti monet heistä muuttivat myös Palestiinaan. Muuttoliike vain kiihtyi sodan lopulla. Vuoden 1945 jälkeen lukemattomat juutalaisilla, selviytyjillä lastatut laivat seilasivat laittomasti Euroopasta suoraan Palestiinaan. Rikollinen muuttoliike oli erittäin noloilmiö Britannian silloisen hallituksen kannalta. 5. marraskuuta 1946 valtion tiedotusta hallinnoinut HMSO viimeisteli julkaisunsa numero 190, jonka mukaan laittomien juutalaisten maahanmuuttajien määrä oli niin suuri, että voitiin puhua jo lähes toisesta eksoduksesta. Eri puolille maailmaa rantautuneet juutalaiset maahanmuuttajat olivat osa yhteensä 15–18 miljoonan ihmisen väestöä. Suurin osa heistä matkasi lopulta Yhdysvaltoihin rikkoen samalla amerikkalaisten säätämiä maahanmuuttajakiintiöitä. 16. elokuuta 1963 Israelin presidentti David Ben-Kurion totesi, että vaikka Amerikan virallisen juutalaisväestön kooksi on arvioitu 5,6 miljoonaa, kokonaismäärä on mitä ilmeisimmin noin 9 miljoonaa, Deutsche Vosentseitung, 23. marraskuuta 1963. Ben kurionin esittämää suurta lukua selittää Albert Maisalin artikkeli Our Newest Americans, Reader as Digest, tammikuu 1957, jonka mukaan pian toisen maailmansodan jälkeen 90 prosenttia keski- ja itä-eurooppalaisille maahanmuuttajille tarkoitetuista kiintiövisumeista peruttiin. New Yorkissa toiminut Amerikan juutalaisten lehti Aufbau julkaisi mielenkiintoista kuolinilmoituspalstaa, josta selvisi, kuinka lukemattomat juutalaiset muuttivat Amerikkaan saavuttua nimensä vähemmän huomiota herättäväksi. Ensiksi ilmoitettiin nykyinen amerikkalainen nimi, jota seurasi sulkeessa vanha eurooppalainen eli juutalainen nimi. Esimerkiksi 16. kesäkuuta 1972 Aufbau kirjoitti Arthur Kingsleyn, tohtori Königsberger Frankfurtista, kuolleen. Ovatko nämä nimensä muuttaneet, maahanmuuttokiintiöitä väistäneet ja valtakulttuuriin soluttautuneet juutalaiset niitä, jotka katosivat toisessa maailmansodassa? Kuusi miljoonaa kuollutta asiakirjatodisteet. Edellä esitettyjen todisteiden valossa vaikuttaa siltä, että kuusi miljoonaa murhatun juutalaisen luku on vain epätarkka kompromissi, joka perustuu muutamille täysin perusteettomille arvioille. Yksikään luotettava asiakirja ei tue lukua kuusi miljoonaa. Toisinaan holokaustilobbaajat yrittävät vaikuttaa reiluilta ja madaltaa lukua hieman, jotta valtavirtainen kansanmurhatarina näyttäisi hieman uskottavammalta. Esimerkiksi Lordi Rassa kirjoittaa teoksessaan Hakaristin ruoska 1954, että ainakin 5 miljoonaa juutalaista kuoli saksalaisten keskitysleireillä. Rassa oli tyytyväinen kultaiseen keskitiehen yhtäältä kuudesta ja toisaalta neljästä miljoonasta murhatusta puhuneiden lähteiden välillä. Rassa kuitenkin myönsi, että todellista lukua ei tulla koskaan saamaan selville. Jos tämä on totta, miten hän saattoi olla varma siitä, että ainakin 5 miljoonaa murhattiin? Joint Distribution juutalaiskomitea suosi lukua 5 miljoonaa 12 tuhatta, mutta juutalainen asiantuntija Gerald Reitlinger on paljon maltillisempi. Reitlingerin mukaan 4 miljoonaa 192 tuhatta juutalaista katosi ja näistä noin kolmannes kuoli luonnollisista syistä. Reitlingerin logiikalla noin 2 796 000 murhattiin. Juutalaisten maailmankongressin Geneven 1948 lehdistötilaisuuden nyyjorkilaisedustaja, tohtori Tuhannes, Pertzweig kuitenkin julisti, kansallissosialismin ja fasismin perikadon hinta oli kova, sillä 7 miljoonaa juutalaista kuoli julman antisemitismin vuoksi. Media saattaa toisinaan pamfletin kirjoittamisaikana eli 1970-luvulla. Suom-huomio nostaa luvun jopa 8–9 miljoonaan perustelematta päätöstä lukijoille lainkaan. Kuten olemme osoittaneet, median arviot murhattujen lukumäärästä ovat yksinkertaisesti tragikoomisia. Huimaa liioittelua. Nykyisten tietojen perusteella ensimmäiset saksalaisvastaiset kansanmurhasyytökset esitti sodan aikana puolanjuutalainen Rafael Lemkin kirjassaan Aksis Rule in Occupied Europe, joka julkaistiin New Yorkissa 1943. Lemkin johti myöhemmin myös YK kansanmurhia koskevaa yleiskokousta, jossa vaadittiin rotuajattelun kieltämistä. Kirjassaan hän väitti, että natsit olivat vuoteen 1943 mennessä ehtineet murhata jo miljoonia juutalaisia, ehkä peräti kuusi miljoonaa. Linkinin arviot ovat tietysti äärimmäisen mielenkiintoisia siksi, että hän esitti ne jo vuosia ennen sodan päättymistä. Nykyään valtavirtainen historiankirjoitus nimittäin julistaa, että järjestelmällinen kansanmurha alkoi vasta 1942. Lemkinin mukaan natsit saattoivat murhata 6 miljoonaa ihmistä vuodessa. Tällä tahdilla kaikki maailman juutalaiset oltaisiin ehditty murhata ennen toisen maailmansodan päättymistä. Sodan jälkeen liottelusta tuli yhä hurjempaa. Kurt Gerstein, SSN-soluttanut kansallissosialismin vihollinen, kertoi ranskalaiskulustelija Raymond Cartierille olevansa varma siitä, että vähintään 40 miljoonaa vankia oli kaasutettu keskitysleireillä. Ensimmäisessä allekirjoittamassaan muistiossa 26. huhtikuuta 1945 hän kuitenkin supisti, arviotaan, 25 miljoonaan. Tämäkin oli aivan liian röyhkeä ja epäuskottava valhe Ranskan tiedustelupalvelun mielestä, minkä vuoksi kerstein pienensi lukua seuraavassa muistiossa, 4. toukokuuta 1945, Rottweil, lähemmäs kuutta miljoonaa, joka miellytti Nürnbergin käynnin järjestäjiä. Gersteinin sisko oli syntynyt vakavasti mielisairaana ja kokenut eutanasia kuoleman. Voi olla, että perinnölliset mielenterveyshäiriöt selittävät myös SSN-soluttaneen, veljen epävakaata käytöstä ja kummallisia lausuntoja. Kurt Gerstein oli itse asiassa saanut 1936 tuomion levitettyä laitonta materiaalia postin kautta. Tehtyen kaksi tunnustusta, Kerstein hirtti itsensä midin vankilassa Pariisissa. Kerstein väitti välittäneensä sodan aikana juutalaisten murhaamista koskevaa tietoa Ruotsin hallitukselle saksalaisen paronin kautta. Jostain kummallisesta syystä raportit eivät päässeet perille, vaan ne unohdettiin. Hän kertoi myös informoineensa Paavin suurlähettilästä Berliinissä elokuussa 1942 juutalaisten joukkotuhontaohjelmasta, mutta suurlähettiläs oli käskenyt Kersteiniä häitymään. Gersteinin lausuntojen mielenkiintoisinta antia ovat kertomukset jättiläismäisistä joukkoteloituksista 12 000 murhattua päivässä Beltsäkissä. Toisessa muistiossa kerrotaan, kuinka itse Adolf Hitler vieraili puolalaisella keskitysleirillä 6. kesäkuuta 1942. Outoa, koska valtavirtaisen historian mukaan vierailua ei koskaan tapahtunut. Lopulta Kersteinin omat tarinat ovatkin painava argumentti koko holokaustimyyttiä vastaan. Berliiniläispäispa Wilhelm Dibelius kutsuikin Kersteinin muistioita epäluotettaviksi: H. Rothfels, Augent Seugenberit, Suden Furt Seitsisitte, huhtikuu 1953. On hämmästyttävää, että kersteinin kohdistuneesta epäuskosta huolimatta Saksan hallitus kuitenkin päätti 1955 painattaa hänen toista muistiotaan ja jakaa sitä kouluissa lapsille, dokumentation verkasun, Bonn, 1955. Mikä törkeintä, julkaisussa väitettiin, että Dibelius luotti kersteiniin erityisen paljon ja että muistio oli aivan varmasti paikkansa pitävä. Tämä on surullinen esimerkki siitä, kuinka Saksassa etenkin nuorisolle pakko syötetään täysin perusteettomia kansanmurhavalheita. Tarina 6 miljoonaa murhatusta juutalaisesta sinetöitiin Nürnbergin näytösoikeuden käynnissä, kun tohtori Wilhelm Höttl antoi lausuntonsa. Höttl oli työskennellyt Eichmannin avustajana, mutta todellisuudessa hän oli eriskummallinen hahmo Amerikan tiedustelupalvelun avustaja, joka kirjoitti useita kirjoja salanimellä Walter Hagen. Höt avusti myös Neuvostoliiton vakoojia tehden yhteistyötä kahden viininjuutalaisen maastamuuttajan Perkerin ja Verberin kanssa. Juutalaiskaksikko esitti amerikkalaisukseereja Nürnbergin oikeudenkäynnin alussa. On tärkeää huomata, että Hötlin todistajanlausunnon sanotaan toisinaan olevan ainut todiste siitä, että nimenomaan kuusi miljoonaa juutalaista murhattiin. Valaehtoisessa todistuksessaan 26. marraskuuta 1945 hän väitti Eichmannin paljastaneen elokuussa 1944 Budapestissa, että yhteensä 6 miljoonaa juutalaista oli tuhottu. Höt kertoi, että hän itse ei ollut asiasta aiemmin tietoinen. Kun Eichmann myöhemmin joutui oikeuden eteen, hän ei tietenkään vahvistanut Hötlin väitteitä. Hötl oli työskennellyt Yhdysvaltojen vakoajana sodan koko loppupuoliskon ajan, joten oli äärimmäisen kummallista, ettei hän koskaan edes vihjannut amerikkalaisille, että Saksassa oli meneillään historiallinen kansanmurha. Tietoja amerikkalaisille ei herunut, vaikka Hötl työskenteli suoraan Eichmannin ja Reinhard Heydrichin alaisuudessa. Ei todisteita. Heti aluksi on painotettava, että ei ole olemassa ensimmäistäkään asiakirjaa, joka todistaisi, että saksalaiset olisivat suunnitelleet tai toteuttaneet juutalaisten kansanmurhan. Poljakovin ja Wulfin teoksessa D.A.S. Dritte Reits und die Juden, Dokumente und Aufsätze, Berliini, 1955 parhaat asiakirjatodisteet ovat Hötlin, Ohlendorfin ja Wislisenin kaltaisten ihmisten sodanjälkeisiä kuulustelupöytäkirjoja. Vislisen ja kidutettiin tuolloin Neuvostoliiton vankilassa. Koska aitoja asiakirjatodisteita ei ole, Poljakov joutuu kirjoittamaan, kolme tai neljä kansanmurhasuunnitelman pääarkkitehtiä ovat kuolleet, eikä asiakirjoja ole jäänyt jäljelle. Kuinka kätevää! Vakavasti otettava historioitsija tyytyisi toteamaan, että todisteiden puutteen vuoksi on oletettava, että kolme tai neljä kansanmurhan pääarkkitehtiä eivät ole mitään muuta kuin epämääräistä spekulaatiota. Koska yksikään jäljelle jääneistä asiakirjoista ei tue holokaustimyyttiä, Poliakovin ja Reitlingerin kaltaisten kirjailijoiden on pakko väittää, että kaikki holokaustiin liittyvät käskyt annettiin suullisesti. Vaikka mikään dokumentti ei hypoteesia vahvista, valtavirta olettavat, että kansanmurhasuunnitelma laadittiin 1941 samoihin aikoihin, kun hyökkäys Venäjää vastaan alkoi. Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa natsien tavoitteena valtavirta-historian mukaan oli teurastaa kaikki neuvostojuutalaiset. Tulemme kumoamaan tämän väitteen hiukan myöhemmin. Suunnitelman toinen vaihe alkoi valtavirtahistorioitsijat väittävät maaliskuussa 1942, kun Euroopan juutalaisia alettiin siirtää Puolan kenraalikuvernementin alueella sijainneille itäisille keskitysleireille. Tunnetuin leireistä oli Auschwitzin teollisuuskompleksi. Perättömien väitteiden mukaan Eichmannin vastuulla ollut juutalaisten siirtäminen itään merkitsi todellisuudessa juutalaisten joukkotuhontaa sekä ruumiiden hävittämistä polttouneissa. Manvelin ja Franklin mukaan Heinrich Himmler Lontoo 1965 kansanmurhapolitiikkaan päädyttiin ilmeisesti Hitlerin ja Himmlerin välisten salaisten keskusteluiden tuloksena. Väitteen tueksi ei ole tietenkään yhtään todistetta. Samoilla linjoilla ovat myös Reitlinger ja Poliakov, joiden mukaan kenenkään muun ei sallittu osallistua keskusteluihin eikä palavereista tehty lainkaan kirjallisia merkintöjä. Tarina on kummallinen, sillä mitään todisteita tapaamisista ei ole esitetty. Kaikki perustuu arvauksille. Myöskään William Schörer ei hullunkurisessa The Rise and Fall of the Hörd Reits kirjassaan tarjoa todisteita. Hänen paperin ohuen argumenttinsa mukaan Hitlerin holokaustikäskyä ei ilmeisesti koskaan kirjattu paperille, ainakaan kopiota käskystä ei ole löydetty. Todennäköisesti se annettiin suullisesti Göringille, Himmlerille ja Heidrisille, jotka välittivät sen eteenpäin. Manvel ja Frankle esittävät tyypillisen todisteen joukkotuhontalegendan tueksi. Helainavat Köringin Göringin heidrisille 31. heinäkuuta 1941 lähettämää muistiota, joka alkaa sanoin, täydennämme tehtävää, jonka sait 24. tammikuuta 1939 eli juutalaisongelman ratkaisua maastamuuton ja evakuointien avulla sekä parhain nykyolosuhteisiin soveltuvin keinoin. Muistion esittämä täydentävä tehtävä on Euroopan saksalaisalueiden juutalaiskysymyksen täydellinen ratkaisu, kesamplösu. Manvel ja Frankl myöntävät, että kyse oli juutalaisten siirtämisestä itään, mikä vaati suuria järjestelyyn, rahoitukseen ja materiaaliin liittyviä ponnistuksia. Muistiossa pyydetään myös suunnitelma tulevaisuuden lopulliselle ratkaisulle Endlösung, millä viitataan selvästi ratkaisevaan keinoon, jolla juutalaiset siirretään pois saksalaisten hallinnoimilta alueilta. Missään kohti ei sen sijaan kirjoiteta ihmisten murhaamisesta. Manvel ja Franko kuitenkin uskottelevat meille, että todellisuudessa kyse ei ole väestönsierrosta vaan teurastuksesta. Manwellin ja Franklin mukaan heidän hypoteesinsa on oikea, koska Hitler kuiskasi todellisen käskyn yksityisesti heidrisille ja Göringille. On äärimmäisen helppoa keksiä mitä mielikuvituksellisinta historian kirjoitusta, kun alkuoletus on, että tapahtumien todellisesta kulusta ei ole lainkaan asiakirjoja jäljellä. Vanseen kokous Väitetään, että viimeiset yksityiskohdat juutalaisten joukkotuhontaan liittyen juonittiin vanseen kokouksessa Berliinissä 20. tammikuuta 1942. Poljakovin DAS Dritte Reits und D Juden, sivu 120, ja Reitlingerin, The Final Solution, sivu 95, mukaan holokaustikokousta isännöi Heydrich. Paikalla oli jokaisen saksalaisministeriön edustusta. Heinrich Müller ja Aidsman edustivat Kestapon johtoa. Reitlinger, Manvel ja Frank lettavat, että Vanssi-pöytäkirjat ovat heidän kruunun jalokivensä. Heidän mukaansa paperit todistavat kansanmurhasuunnitelman olemassaolon. Onkin häkellyttävää, että todellisuudessa pöytäkirjoissa ei puhuta mitään kansanmurhasta, ja kirjoittaja Kolmikko vieläpä myöntää tämän. Manvel ja Frankl rakensivat älyllisesti äärimmäisen laiskan puolustuksen, pöytäkirjat on puettu virallisuuden hämäävään kaapuun, joka peittää jokaisen sanan ja termin todellisen merkityksen, The Incomparable Crime, Lontoo, 1967, sivu 46. Toisin sanoen miehet päättivät tulkita sanoja tavalla, joka sopisi parhaiten heidän omiin ennakkooletuksiin. Mitä Heidri todellisuudessa sanoi? Hänen puheenvuoronsa oli linjassa yllä esittelemämme muistion kanssa. Hän kertoi saaneensa Jöringiltä tehtävän ratkaista juutalaisongelma. Hän kertasi juutalaisten kansanvailusten historiaa sekä totesi, että sota oli tehnyt Madagaskar-suunnitelmasta epäkäytännöllisen. Hän jatkoi. maastamuutto on korvattu evakuointisuunnitelmalla, jonka tavoitteena on siirtää juutalaiset itään. Suunnitelma täyttää Fuhrerin aiemmin esittämät vaatimukset. Heydrich selitti, että juutalaisten tarjoamaa työvoimaa tultaisiin käyttämään idässä hyväksi. Valtavirtahistorian mukaan kaikki tämä oli jotain äärimmäisen synkkää miehet puhuivat työvoimasta ja väestönsierrosta, vaikka todellisuudessa he tarkoittivat laajamittaisia siviilimurhia. Busenvallin keskitysleirille vannittu ranskalaisprofessori Paul Rassinier on tehnyt ilmiömäistä työtä kumotakseen myytin 6 miljoonaa murhatusta juutalaisesta. Hän on todennut, että vanseen pöytäkirjoja tulee tulkita kirjaimellisesti, aivan kuten muitakin pöytäkirjoja, Rassinier löveri Prose 8 sivu 20. Juutalaisia ei alettu murhata, vaan heidät valjastettiin työvoimaksi ja keskitettiin Puolan kenraalikuvernementin jättiläismäiseen itäiseen kettoon, siellä juutalaisten oli määrä odottaa sodan loppua. Tämän jälkeen saksalaisten oli tarkoitus viimein päättää heidän määrän päästään. Päätös tehtiinkin jo Berliinissä vanseen kokouksessa ennen sodan päättymistä. Suom huomio! Manvel ja Frankl eivät hätkähdä siitä, ettei joukkotuhonnasta keskusteltu pöytäkirjojen mukaan vanseessa lainkaan, vanseessa vältettiin suoria viittauksia tappamiseen, ja Heydrich suosi termiä arbeidseinsat IM-osten eli työvoimatoimeksianto idässä, Heydrich Himmler, sivu 209. Miksi meidän ei pitäisi pikemminkin tulla johtopäätökseen, että työvoimatoimeksianto idässä todella merkitsi juutalaisten valjastamista työvoimaksi idässä? Manvel ja Frankle eivät kommentoi tätä. Reidlingerin ja monien muiden mukaan holokausti lähti toden teolla käyntien vanseen myötä, Himmler, Heidri, Eichmann ja Rudolf Hös alkoivat antaa lukemattomia suullisia murhakäskyjä pitkin vuotta 1942, eikä yhdestäkään käskystä jäänyt kirjallisia merkintöjä. Tietenkään. Sanojen vääristelyä ja perusteettomia johtopäätöksiä. Koska holokaustisuunnitelmasta ei ole yhtään asiakirjatodistetta, ovat historioitsijat alkaneet rutiininomaisesti tulkita saatavilla olevia dokumentteja tavalla, joka tukee kansanmurhatarinaa. Jos asiakirja esimerkiksi käsittelee juutalaisten häätämistä, ei kyse olekaan häätämisestä vaan ovelasti naamioidusta tappokäskystä. Manvel ja Franco valistavat meitä, että kansanmurhan naamioimiseksi kehitettiin useita eri termejä. Näitä olivat esimerkiksi Aussiedlung, häätö ja Abbeförderun siirto. Toisin sanoen holokaustiuskovaiset väittävät, että sanat menettävät alkuperäisen merkityksensä, mikäli ne eivät todista juutalaisten kansanmurhaa tapahtuneen. Tekniikka on venytetty usein uskomattomiin äärimmäisyyksiin, kuten Heidrisin työvoiman uudelleen tulkinta murhaksi osoittaa. Toinen esimerkki on Himmlerin käsky lähettää hädetyt juutalaiset itään, mikä Mänwellin ja Franklin mukaan tarkoittaa sitä, että nämä tapettiin. Myöskään Reitlinger ei kykene esittelemään meille todistusaineistoa, joten hän julistaa, että vanseen pöytäkirjan ympäripyöreät sanavalinnat todistavat jo itsessään, että kyse oli tosiasiassa kokonaisen rodun hitaasta murhaamisesta. Asiakirjojen todellisen luonteen ja niihin liittyvien tahallisten väärintulkintojen ymmärtäminen on meille tärkeää, jotta käsittäisimme, millaiselle pohjalle holokaustivalheen korttitalo on rakennettu. Saksalaisilla oli hämmästyttävä taipumus kirjata kaikki tapahtumat pienintäkin yksityiskohtaa myöten paperille. SDLTE, Gestapolta, Valtakunnan turvallisuusvirastolta sekä Himmlerin ja Hitlerin toimistoilta takavarikoitiin tuhansittain asiakirjoja, mutta yksikään ei viittaa juutalaisten tai minkään muunkaan ihmisryhmän joukkotuhontaan. Jopa Tel Avivissa sijaitseva World Center of Contemporary cevish dokumentaation myöntää tämän. Myös Himmlerin posenissa 1943 SS-Obergruppen Fuhrer yleisölle pitämästä puheesta on yritetty ammentaa todisteita, mutta yritys epäonnistui surkeasti. On lisäksi muutamia muita puheita ja asiakirjoja, jotka historioitsijoiden mukaan sisältävät naamioituja viittauksia joukkotuhontaan. Nürnbergin näytösoikeuden käynnissä esitettiin sodan päätyttyä todistajalausuntoja, jotka saatiin poikkeuksetta pakottamalla. Artikkelisarjan seuraava osa osoittaa, etteivät myöskään Nürnbergin todisteet ole lainkaan uskottavia. Osa 4. Siirtykäämme seuraavaksi Nürnbergin näytösoikeuden käyntiin, jossa tarinalle 6 miljoonasta murhatusta juutalaisesta annettiin juridiset raamit. Oikeutta käytiin aikavälillä 1.9.4.5.49. Kyse on maailmanhistorian törkeimmästä oikeusmurhasta, jossa politiikka asetettiin totuuden edelle. Brittiläinen sotamarsalkka Bernard Montgomery on todennut osuvasti, että Nürnbergissä sodan häviäminen käytännössä määriteltiin sotarikokseksi. Suosittelen lukioita lämpimästi tutustumaan ansiokkaan englantilaislakimiehen F.J. PWLn teokseen Advanced torstai Barbarism 1953, jossa hän kuvaa Nürnbergin farssia erittäin tarkkanäköisesti. Nürnbergin järjestäjät perustivat saksalaisvastaiset syytöksensä erittäin karkeisiin tilastovirheisiin. Syytepuheessaan 20. marraskuuta 1945 Sidney Alderman julisti, että saksalaisten miehittämillä eurooppalaisalueella oli asunut 9 600 000 juutalaista. Kuten olemme aiemmin osoittaneet, ei luku pidä lainkaan paikkaansa. Nürnbergin syytteiden oletukset juutalaisten lukumäärästä perustuivat kahdelle valheelle. A. Syytteissä ei otettu huomioon lainkaan juutalaisten maastamuuttoa aikavälillä 1933–1945. B. Saksalaisten miehittämiksi alueiksi luettiin muun muassa koko. Venäjä, vaikka yli kaksi miljoonaa venäjän juutalaista, asui alueilla, joita Saksa ei missään vaiheessa miehittänyt. Myös Adolf Eichmannin oikeudenkäynnissä Jerusalemissa käytettiin samaa virheellistä laskutekniikkaa, mutta nyt juutalaisten määrä oli paisunut jo 9,8 miljoonaan. Jerusalemissa väestötilastovalheet esitti professori Shalom Baron. Myyttinen luku, 6 miljoonaa, otettiin Nürnbergin istuntojen perustaksi. Noihin aikoihin kansainvälinen lehdistö pallotteli vielä erilaisilla arvauksilla, jopa 10 miljoonalla. Lopulta 6 miljoonaa kuitenkin vakiintui kansainvälisesti viralliseksi luvuksi. On hyvä panna merkille, että vaikka 6 miljoonaa sai kansainvälisen hyväksynnän 1945 alkaneiden Nurnberg-oikeudenkäyntien myötä, vuoden 1961 Eitsman-oikeudenkäynnissä Israelissa lukua ei kuitenkaan mainittu. Jerusalemin tuomioistuin varoi tarkasti puhumasta kuudesta miljoonasta, sen sijaan Gideon Hausnerin laatimassa syytteessä puhuttiin joidenkin miljoonien juutalaisten joukkotuhonnasta. Vakiintuneet oikeudenkäyntiperiaatteet hylättiin Nürnbergissä. Ikävä kyllä, monet luulevat, että Nürnbergissä esitettiin todisteita, jotka osoittivat, että saksalaiset todellakin murhasivat kuusi miljoonaa juutalaista. Todellisuudessa kaikki tarkuutta ja konkreettista näyttöä painottaneet vakiintuneet länsimaiset oikeudenkäyntiperiaatteet heivattiin ulos salista. Syyttäjät ja tuomarit olivat Nürnbergissä samalla puolella, joten järjestäjät eivät vaivautuneet luomaan edes illuusiota puolueettomasta oikeudenkäynnistä. Vastaajien syyllisyys oli päätetty jo etukäteen. Mikä härskeintä, tuomarit olivat itse karaistuneita sotarikollisia. Paikalla olivat esimerkiksi venäläiset, jotka syyllistyivät muun muassa 15 000 puolalaisvirkamiehen joukkotuhontaan. Saksalaiset löysivät puolalaisten jäänteet Katynin metsästä. Nürnbergissä neuvostoliittoa edustanut syyttäjä yritti vierittää vastuun Katynin verilöylystä saksalaisten harteille. Nürnbergissä rakennettiin taannehtiva lainsäädäntö, jonka nojalla ihmisiä tuomittiin rikoksista, joista tuli rikoksia vasta niiden suorittamisen jälkeen. Yksi länsimaisen oikeuskäsityksen peruspilareita on kuitenkin se, ettei ihmistä voida tuomita myöhemmin voimaan tulleiden lakien rikkomisesta. Ei rikosta ilman lakia, nulla poena sinelege. Jo ei rikosta ilman lakia, periaatteen hylkääminen todistaa, ettei Nürnberg ollut oikeudenkäynti, vaan poliittinen teatteri. Myös vuosisatojen aikana Euroopassa kehitetyt todistusaineistoa koskevat säännöt päätettiin hylätä. Todistusaineistoon liittyvät säännöt ovat yleensä erittäin tiukat, jotta vääriltä tuomioilta vältyttäisiin. Nürnbergissä kuitenkin julistettiin, että vanhoista säännöistä täytyy luopua istunnon ajaksi. Sotarikostuomioistuimen perustamiskirjan artiklassa 19 todetaan, tuomioistuin ei tarvitse teknisiä todisteita tuomioidensa perusteiksi. Artiklassa 21 puolestaan sanotaan, tuomioistuin ei tarvitse todisteita asioista, jotka ovat yleisesti tiedossa langettaakseen näiden perusteella tuomioita. Tuomarit saivat poikkeussääntöjen mukaan hyväksyä minkä tahansa todisteen, jolla saattaisi olla heidän mielestään jotain arvoa. Toisin sanoen todisteeksi kelpasi mikä tahansa asia, jota voitiin käyttää syyllisiksi jo etukäteen julistettuja saksalaisia vastaan. Niinpä syyttäjät vetosivat jatkuvasti kuulopuheisiin sekä papereihin, joiden alkuperää ei voitu varmistaa. Tämä on tärkeää ymmärtää, koska myyttiä kuusi miljoonasta ei olisi voitu sementoida Nürnbergissä ilman vakiintuneiden todistusaineistoon liittyvien sääntöjen purkamista. Holokaustivalhe perustuu väärennöksille, kuten tuomioistuimessa esitellyille kirjallisille valaehtoisille todistuksille. Vaikka vain 240 ihmistä kutsuttiin oikeudenkäyntien aikana todistamaan yleisön eteen, tuomioistuin hyväksyi yhteensä 300 000 kirjallista valaehtoista todistusta syytteiden tueksi. Tällöin todistuksia ei esitetty suullisesti, mikä madalsi huomattavasti valehtelun kynnystä. Näissä olosuhteissa kuka tahansa juutalainen maastamuuttaja tai entinen vanki saattoi antaa niin mielikuvituksellisia todistuksia kuin sielu sieti. Motiivina kosto. Uskomatominta kuitenkin oli, ettei puolustuksen asianajajilla ollut oikeutta ristikuulustella syyttäjien nimeämiä todistajia. Miksi Nürnbergin järjestäjät pelkäsivät ristikuulusteluja? Hieman samanlainen farsi nähtiin Aidsman oikeuden käynnissä, jossa kuulutettiin, että Eichmannin puolustusasianajaja voitaisiin poistaa paikalta milloin tahansa, mikäli syntyisi kestämätön tilanne. Kestämättömällä tilanteella, mitä ilmeisimmin tarkoitettiin tilannetta, jossa lakimies olisi esittänyt Eichmannin syyttömyyttä tukevia todisteita. Sotarikostuomioistuimen johtoon kuulunut tuomari Wennersturm paljasti lopulta, millaisesta oikeusmurhasta oli kyse. Nürnbergin toimintakulttuuri ällötti häntä niin paljon, että hän irtisanoutui tehtävästään ja lensi takaisin kotiinsa Yhdysvaltoihin. Venersturm antoi Chicago Tribune-lehdelle haastattelun, jossa hän listasi rikokset, joihin tuomioistuin syyllistyi Mark Lautern, DAS Letstewöth, Über Nürnberg, sivu 56. Venersturm oli ärtynyt muun muassa seuraavista seikoista. Yleisen syyttäjän virasto ei edes yrittänyt luoda Nürnbergiin tasapuolisia ja oikeudenmukaisia käytäntöjä. Sen sijaan virastoa motivoi henkilökohtainen kunnianhimo ja kosto. Syyttäjä teki kaikkensa estääkseen puolustusta pääsemästä käsiksi oleelliseen tietoon ja esittämästä todisteita. Kenraali Taylorin johtama syyttäjä teki kaikkensa kumotakseen oikeuden yksimielisen päätöksen, jonka mukaan Yhdysvaltojen hallituksen täytyisi toimittaa Nürnbergiin kaikki saatavilla oleva todistusaineisto. 90 prosenttia tuomioistuimen henkilöstöstä oli ihmisiä, joilla oli voimakas henkilökohtainen side oikeudenkäynnin teemoihin. Toisin sanoen he eivät olleet objektiivisia. He asettuivat syyttäjän puolelle joko poliittisista tai rodullisista syistä. Syyttäjä täytti tuomioistuimen johtavat virat taitavasti amerikkalaisilla, jotka olivat saaneet kansalaisuutensa vain hetki sitten, siis juutalaisilla. Suom huomio. Toiminnallaan uudet amerikkalaiset loivat ilmapiirin, joka oli äärimmäisen vihamielinen syytettyjä kohtaan. Nürnbergin todellinen tavoite oli osoittaa saksalaisille heidän fuhrerinsa rikokset esik, ja tämä sanottiin suoraan myös julkisuudessa. Neljäs argumentti, jonka mukaan 90 prosenttia henkilöstöstä oli täysin puolueellista väkeä, on esitetty myös muissa yhteyksissä. Esimerkiksi amerikkalaisasianajaja R. Carroll totesi, että 60 prosenttia syyttäjänviraston väestä oli juutalaisia, jotka olivat muuttaneet pois Saksasta Hitlerin säädettyä rotulait. Carrollin mukaan edes 10 prosenttia Nürnbergin, amerikkalaisista, virkamiehistä ei ollut synnynnäisiä amerikkalaisia. Taylorin alapuolella hierarkiassa oli syyttäjänviraston johtaja nimeltä Robert Tuhannes, Kempner juutalainen maahanmuuttaja Saksasta. Kempnerin avustaja oli juutalainen Morris Amshan. Oikeudenkäyntejä seurannut Mark Lauter kirjoittaa kirjassaan D.A.S. Letzte Wörth Über Nürnberg sivulla 68. He kaikki ovat nyt saapuneet, Solomonit, Schlossbergerit ja Rabinovitsit, koko syyttäjän henkilökunta. Nürnbergissä hylättiin siis ikiaikainen oikeusperiaate, jonka mukaan asianosaisten ei tule itse antaa tuomioita. Myös suurin osa todistajista oli juutalaisia. Istuntoja seuranneen professori Morris Bardesen mukaan todistajien ainut tehtävä oli hillitä itseään hieman, jotta nämä eivät vaikuttaisi liian vihamielisiltä yleisön silmissä. Tasapuolisuuden kulissia oli pidettävä yllä tuomioihin asti Nuremberg ou tai Terre Promise, Pariisi 1948, sivu 149. Tunnustuksia kidutuksen avulla. Pahempaa oli kuitenkin luvassa. Nürnbergin henkilökunnalla oli oma sadistinen strategiansa saada syytetyt antamaan syyttäjälle hyödyllisiä lausuntoja ja tunnustuksia. Erityisen kovaan käsittelyyn joutuivat SS-miehet, joita pidettiin oleellisina holokaustisyytteen osalta. Amerikkalaisenaattori Joseph McCarthy antoi Amerikan pressille 20. toukokuuta 1949 lausunnon tuodakseen saksalaisiin kohdistetun kidutuksen kansalaisten tietoisuuteen. McCarthin mukaan hallin vankilassa SS Leibstandarte Adolf Hitlerin upseereja ruoskittiin, kunnes nämä olivat yltäpäältä veressä. Heidät iskettiin makaamaan lattialle, minkä jälkeen heidän sukuelimien tallottiin. Esimerkiksi pahamaineisten malmedy yhteydessä vangittuja sotilaita nostettiin ilmaan, minkä jälkeen näitä hakattiin, kunnes nämä suostuivat allekirjoittamaan ennalta sanellun tunnustuksen. Esimerkiksi Leibstandarte määriteltiin rikollisjärjestöksi, kun kenraalit Sepp Dietri ja Joachim Peiper olivat tunnustaneet vastaavan kidutuksen päätteeksi. Keskitysleiriverkoston taloudesta vastanneen ss kenraali Oswald Pohlin kasvoihin hierottiin ulosteita, minkä jälkeen häntä piestiin tunnustukseen asti. Senaattori Mäkkaati totesikin lehdistölle. Olen kuullut puhuttavan sekä lukenut asiakirjoja, jotka todistavat, että syytettyjä hakattiin, kaltoinkohdeltiin ja fyysisesti kidutettiin äärimmäisen sairailla tavoilla. Heitä piinattiin valeoikeuden käyneillä ja teloituksilla. Heitä uhattiin, että heidän perheensä jäisivät ilman ruokaa. Syyttäjälaitos antoi tukensa tälle kaikelle luodakseen psykologisen ilmapiirin, jossa vastaajat antaisivat varmasti kaikki vaaditut tunnustukset. Mikäli Yhdysvallat ei rankaise Nürnbergin amerikkalaisrikollisia, koko muu maailma pystyy syystäkin kritisoimaan meitä ankarasti sekä kyseenalaistamaan ikuisesti motiivimme ja moraalisen selkärankamme. Samoja pelottelukeinoja toistettiin myös Frankfurt am Mainin ja Dakkaon käynneissä. Lukemattomia saksalaisia tuomittiin sotarikoksista kidutuksella saatujen tunnustusten nojalla. Valtavirtahistorioitsijat uskovat kidutuksella saatuihin tunnustuksiin. Dakka on oikeudenkäynnin kyseenalaisia metodeja tutkineen Simpson armeijakomission jäsen, amerikkalaistuomari Edward 50. Van Roden kertoi kidutuksesta lisää Washington Daily Newsissa 9. tammikuuta 1949. Myös brittilehti Sunday Victoria julkaisi 23. tammikuuta 1949 Van Rodenin lausunnon, jossa kidutusta kuvailtiin seuraavin sanoin. Toisinaan kuulustelijat naamioituivat papeiksi ja vaativat tunnustusta synninpäästöä varten. Palavia tulitikkuja tungettiin vankien kynsien alle. Saksalaisten hampaat lyötiin irti ja leuat murskattiin. Heidän ei sallittu olla tekemisissä kenenkään kanssa ja heidän annettiin lähes nääntyä. Oikeudessa käytetyt tunnustukset kiristettiin miehiltä, joita oli pidetty eristysselleessä kolme, neljä tai jopa viisi kuukautta putkeen. Tutkijat panivat mustan hupun vanginpään ympärille ja löivät tämän jälkeen naamaan nyrkkiraudalla. Sitten vankia potkittiin ja hakattiin kumipampulla. Tutkimme 139 vankia, joista 137 kivekset oli potkittu niin perusteellisesti, ettei niitä voitu enää parantaa. Tämä oli yleinen toimintamalli amerikkalaiskuulustelijoiden keskuudessa. Amerikkalaisia kuulustelijoita niinpä niin. Samat amerikkalaiset toimivat myöhemmin oikeudenkäynnissä myös syyttäjinä. He olivat Eversti-luutnantti Böyton F. Elis, sotarikoskomitean johtaja, sekä hänen avustajansa kapteeni Rafael Schumacker, luutnantti Robert E. Byrne, luutnantti William R. Perl, Morris Ellowitz, Harit Hon ja Herra Kirbaum. Oikeuden lakineuvojana työskenteli Eversti A. H. Rosenfeld. Suurin osa lukijoista ymmärsi kupletin juonen jo nimilistä lukiessaan. Lähes kaikki listan miehistä olivat tuomari Venersturmin sanoin poliittisista tai rodullisista syistä äärimmäisen puolueellista väkeä. Toisin sanoen he olivat juutalaisia. Oli kaikkien oikeusvaltioperiaatteiden vastaista päästää heidät kuulustelemaan ja syyttämään saksalaisia sotavankeja. Vaikka tunnustukset juutalaisten joukkotuhonnasta saatiin epäinhimillisen väkivallan ja uhkailun avulla, Nürnbergin tuomioita pidetään itsessään objektiivisena todisteena siitä, että kuusi miljoonaa juutalaista todellakin murhattiin. Esimerkiksi Reitlinger viittaa aivan vakavissaan Nürnbergin tuomioihin. Valtaosa ihmisistä luulee edelleen, että Nürnbergissä järjestettiin tyypillinen puolueeton ja reilu länsimainen oikeudenkäynti. Kun pääsyyttäjältä, kenraali Taylorilta kysyttiin, mistä hän oli saanut luvun 6 miljoonaa, hän sanoi luvun perustuvan SS-kenraali Otto Ohlendorfin tunnustukseen. Myös Ohlendorfia kidutettiin ja tutkimme myöhemmin hänen tapaustaan tarkemmin. Tuomari Van Roden puki British Sunday Pictorialissa mainiosti sanoiksi sen, miksi tunnustuksilla ei ollut mitään todellista arvoa, vahvat miehet iskettiin ihmisraunioiksi, kunnes nämä olivat valmiita allekirjoittamaan syyttäjän jokaisen väitteen. Vislisenin lausunto On aika tutkia tarkemmin yksittäisiä Nürnbergin asiakirjoja. Kuusi miljoonan myytin kannalta tärkein dokumentti on SS-kapteeni Dieter Vislisenin pöytäkirja. Sitä lainataan usein ja sillä on erittäin suuri rooli esimerkiksi Poliakovin ja Wulfin Das dritte Reich und die Juden dokumente und Aufsätze teoksessa. Wisliseni työskenteli muun muassa Adolf Eichmannin virastossa avustajana sekä kestäpojohtajana Slovakiassa. Vislisenin kohtelu oli vielä edellä mainittujakin esimerkkejä karmeampaa, sillä hän joutui tsekkiläisten kommunistien kynsiin. Häntä kuulusteltiin Neuvostoliiton hallinnoimassa Bratislavan vankilassa marraskuussa 1946. Kidutuksen vuoksi kapteeni koki hermoromahduksen ja sai tunteja kestäviä itkukohtauksia ennen teloitusta. Vislisenin kuulustelun olosuhteet vievät hänen tunnustukseltaan tietysti kaiken uskottavuuden. Poljakov sivuttaa tämän kuitenkin kokonaan ja tyytyy kirjoittamaan, vankeutensa aikana hän kirjoitti useita hyvin mielenkiintoisia muistioita Harvest of Hate, sivu kolme. Muistioissa oli sekaisin faktaa ja fiktiota. Lotta oli se, että Heinrich Himmler kannatti intohimoisesti juutalaisten maastamuuttoa ja se, että juutalaisten väestönsierto pois Euroopasta jatkui koko sodan ajan. Valtaosa tekstistä koostuu kuitenkin tyypillisistä Neuvostoliiton vankiloissa ja näytösoikeuden käyneissä pakotetuista tunnustuksista. Visliseniä pakotettiin allekirjoittamaan tunnustuksia juutalaisten joukkotuhonnasta, minkä lisäksi kuulustelijat yrittivät ulottaa syyllisyyden koskemaan mahdollisimman useaa SS-upseeria. Muistiot sisältävät myös räikeitä asiavirheitä, kuten väitteen, jonka mukaan Puolan sodan myötä kolme miljoonaa juutalaista joutui Saksan vaikutuspiiriin. Kumosimme väitteen jo aiemmin pamfletissa. Einsatzgruppen tapaus Wislisenin lausunnoissa käsitellään muun muassa Einsatzgruppen eli Saksan toimintaryhmien roolia sodassa Venäjää vastaan. Toimintaryhmiä on käsiteltävä omana kokonaisuutenaan, sillä Nürnbergissä niistä luotu myytti on kuin holokausti pienoiskoossa. Harvasta asiasta on valehdeltu yhtä paljon kuin toimintaryhmistä. Einsatzgruppen oli neljä erikoisyksikköä, jotka Gestapo sekä SSN-turvallisuuspalvelu SD kokosivat murskaamaan partisaanit ja kommunistikomissaarit sodassa Venäjä vastaan. Jo 1939 puna-armeijaan kuului 34 000 poliittista komissaaria. Ei ihme, että Einsatzgruppen sai erityishuomion neuvostosyyttäjä Rudenkolta Nürnbergissä. 1947 luetun syytteen mukaan neljä toimintaryhmää murhasivat yhteensä ainakin miljoona juutalaista Venäjällä puhtaasti näiden juutalaisen syntyperän vuoksi. Myöhemmin tarinaa kehitettiin vielä väittämällä, että toimintaryhmien murhakampanja muodosti holokaustin ensimmäisen osan. Toinen osa oli puolestaan juutalaisten kuljettaminen Puolan tuhoamisleireille. Reitlinger myöntää, että alkuperäinen käsite, lopullinen ratkaisu, tarkoitti väestönsiirtoa eikä sillä ollut mitään tekemistä juutalaisten murhaamisen kanssa. Hän kuitenkin valehtelee kirjoittaessaan, että juutalaisten joukkotuhonta alkoi, kun Saksa hyökkäsi Venäjää vastaan 1941. Hän väittää, että Hitlerin heinäkuussa 1941 antama käsky kaikkien komissaarien likvidoinnista sisälsi myös salaisen suullisen Einsatzgruppenille annetun käskyn murhata kaikki Neuvostoliiton juutalaiset, D. Endlösung, sivu 91. Mikäli väite perustuu ylipäätään mihinkään asiakirjoihin, niin kyseessä lienevät kommunistien kiduttaman Vislisenin tunnustukset, joiden mukaan partisaaneja vastaan taistelleet toimintaryhmät saivat pian käskyn murhata yleisesti Venäjän juutalaisia. Kuten aina vastaavissa tapauksissa, kyseessä oli Fuhrerin salainen suullinen käsky, josta ei ole jäänyt merkintöjä minnekään. Toisin sanoen pelkkää tyhjää spekulaatiota. Historioitsijat ovat saaneet käsiinsä Hitlerin antaman ja sotamarsalkka Keitelin allekirjoittaman käskyn maaliskuulta 1941. Asiakirja osoittaa selvästi, mikä toimintaryhmien todellinen rooli oli. Käskyn mukaan Reitsfuhrer SSN Heinrich Himmler vastuulle annetaan poliittisen hallinnon tehtävät, jotka liittyvät taisteluun kahden vastakkaisen poliittisen järjestelmän välillä Manvel et Frankl, Dr. Goebbels, sivu 115. Tällä viitataan selvästi kommunismiin, erityisesti komissaareihin, joiden tehtävä oli kommunistiatteen vaaliminen sotatantereella. Ohlendorf-oikeudenkäynti Paljastavin Einsatzgruppen oikeudenkäynti Nürnbergissä oli ss generaali Otto Ohlendorfin istunto. Ohlendorf oli SD-tiedustelupalvelun johtaja ja hänen vastuullaan oli Einsatzgruppe viidennessä sadannessa Ukrainassa. Toimintaryhmä oli liitetty sotamarsalkka von Mansteinin 11 armeijaan. Sodan lopulla hän siirtyi ulkomaankauppaa asiantuntijaa valtiovarainministeriöön. Myös Ohlendorf joutui kidutuksen uhriksi. Valaehtoisessa todistuksessaan 5. marraskuuta 1945 hänet pakotettiin tunnustamaan, että hän oli määrännyt 90 000 juutalaisen murhan. Ohlendorfia ei tuotu oikeuden eteen ennen vuotta 1948 eli kauan Nürnbergin loputtua. Hän oli useaan otteeseen tuonut esille, että hänet pakotettiin tekemään alkuperäinen tunnustus kiduttamalla. Pääpuheessaan tuomioistuimelle Ohlendorf käytti tilaisuuden hyväkseen ja kritisoi Bayerin korvausviraston johtaja juutalaista valtakunnan syyttäjää Philipp Auerbachia. Auerbach nimittäin vaati tuohon aikaan korvauksia peräti 11 miljoonalle juutalaiselle, joiden hän väitti kärsineen Saksan keskitysleireillä. Ohlendorf piti valtakunnan syyttäjän vaatimusta naurettavana ja totesi, että juuri kukaan Auerbachin kautta rahaa kerjänneistä juutalaisista ei ollut edes koskaan nähnyt keskitysleiriä. Ohlendorf eli onneksi tarpeeksi kauan nähdäkseen, kuinka juutalainen Auerbach lopulta tuomittiin kavalluksesta ja väärännöksestä. SS-kenraali teloitettiin 1951, juutalainen oli väärentänyt asiakirjoja yrittäessään saada valtiolta korvausrahoja ihmisille, joita ei ollut edes olemassa. Ohlendorf kertoi tuomioistuimelle, että hänen yksikkönsä täytyi itse asiassa usein estää juutalaisten massamurhia, joita antisemitistiset ukrainalaiset suunnittelivat saksalaislinjojen takana. Generaalin mukaan toimintaryhmät eivät olleet vastuussa edes neljännesosasta tuhosta, josta niitä syytettiin. Ohlendorf painotti, että Venäjän lietsoma laiton partisaanisodan käynti, jota vastaan Einsatzgruppen taisteli, oli tappanut paljon tehokkaammin Saksan armeijan sotilaita. Neuvostoliitto itse asiassa myönsikin tämän ja rehenteli, että rikolliset kommunistipartisaanit olivat murhanneet jopa 500 000 saksalaissotilasta. Partisaanit murhasivat esimerkiksi Baltiassa ja Valkovenäjällä toimineen Einsatzgruppe A. komentajan Franz Stahlekkerin vuonna 1942. Englantilaisjuristi F. J. PVL on muistuttanut Einsatzgruppenien liittyen, että itärintamalla rajanveto siviilien ja partisaanien välillä oli erityisen vaikea. Tämä johtui siitä, että asukkaat teloittivat pettureina ne, jotka pysyttelivät mielummin siviileinä kuin ryhtyivät saksalaisvastaisiksi terroristeiksi. On täysin selvää, että Einsatzgruppenille annettiin tehtäväksi taistella terrorilla terroria vastaan, Veale kirjoittaa. Hän pitää outona sitä, että nykyään partisaanien terrorismia pidetään viattomana toimintana vain siksi, että nämä kuuluivat sodan voittaneeseen osapuoleen, Advanced torstai Barbarism, sivu 233. Ohlendorf oli samaa mieltä. Kitkerässä muutoksenhakukirjeessään hieman ennen kuolemantuomion täytäntöönpanoa hän syytti liittoutuneita tekopyhyydestä. Tuomioistuimen mukaan saksalaisten olisi nimittäin pitänyt yrittää torjua Neuvostoliiton laiton partisaanisota laillisilla konventionaalisen sodan taktiikoilla, mikä on käytännössä mahdotonta. Toimintaryhmien suorittamista teloituksista on valehdeltu. Neuvostoliiton väite siitä, että toimintaryhmät olisivat murhanneet samittain miljoona juutalaista, on sittemmin osoitettu jättiläismäiseksi valheeksi. Väitteen tueksi ei koskaan edes yritetty esittää tilastoja. Poliakove ja Wolf siteerasivat kirjassaan Yhdysvaltojen agenttina toimineen ja Eichmannin virastoon soluttautuneen Wilhelm Hötlin lausuntoa. Kuten jo aiemmin totesimme, Höt väitti Eichammin kertoneen hänelle, että Saksa oli murhannut jo 6 miljoonaa juutalaista ja että näistä kaksi miljoonaa olivat Einsatzgruppenin uhreja. Edes neuvostosyyttäjä Rudenko ei kehdannut esittää yhtä absurdeja numeroita. Myöskään Ohlendorfin tuomineet Nürnbergin amerikkalaiset eivät antaneet luvulle lainkaan painoarvoa. Englantilainen asianajaja R. T. Baggett on sittemmin selvittänyt toimintaryhmien surmaamien vihollisten todellisen lukumäärän Manstein, His Campags and His Trail Lontoo, 1951. Ohlendorf oli sodassa Mansteinin alainen. Paketin mukaan Nürnbergin tuomioistuin paisutteli uhrien määrää yli tuhannella prosentilla, kun se hyväksyi neuvostosyyttäjän esittämät luvut. Vielä röhkeämmin Nürnbergissä valehdeltiin kuitenkin olosuhteista, joissa Einsatzgruppenin suorittamat surmat tapahtuivat. William Schörer on käsitellyt liittoutuneiden järkyttäviä valheita The Rise and Fall of the Hood reisin sivuilla 114046. Kuten jo aiemmin todettua, Einsatzgruppen tapaus on kuin holokausti pienoiskoossa. Todellinen toimintaryhmien uhriluku ei ollut miljoona vaan sadastuhannes. Vain pieni määrä näistä olisi voinut olla juutalaispartisaaneja tai kommunistipuolueen aktiiveja. On tärkeää painottaa, että Einsatzgruppen taisteli rikollisia partisaaniterroristeja vastaan itärintamalla. Venäläiset itse kehuivat, että heidän partisaaninsa murhasivat viisinkertaisen määrän saksalaisia verrattuna Einsatzgruppenin uhrilukuun. Kaikesta huolimatta myytti Einsatzgruppenista ja holokaustin ensimmäisestä vaiheesta on jäänyt elämään. Tarkastelkaamme siis itse Manstein-oikeudenkäyntiä, joka oli tyypillinen Nurnberg-varssi. Toimintaryhmä 500 oli Mansteinin alaisuudessa, vaikka se vastasikin ainoastaan Himmlerille. 62-vuotiasta invalidisotamarsalkkaa pidettiin yhtenä viime vuosisadan suurimmista saksalaiskenraaleista. Einsatzgruppen yhteyden vuoksi Mansteinin maine kuitenkin pilattiin ja hänet rahattiin nöyryyttävään sotarikosoikeuden käyntiin. Venäjä oli kyhännyt yhteensä 17 syytteestä peräti 15. Loput olivat Puolan kommunistihallituksen keksimiä. Paikalle kutsuttiin vain yksi todistaja, ja hänkin oli liittoutuneiden kannalta niin hyödytön, että syyttäjä veti hänet lopulta pois. Syyttäjän näyttö perustui 800 kuulopuhedokumenttiin, jotka oikeus hyväksyi tutkimatta niiden taustoja tai todenperäisyyttä. Syyttäjä esitteli kirjallisia valaehtoisia todistuksia Ohlendorfilta ja muilta SS-johtajilta. Koska SS-miehet olivat kuitenkin yhä elossa, Mansteinin asianajaja Reginald Packet K. Sadas vaati, että he tulisivat saliin todistamaan suullisesti. Amerikkalaiset kuitenkin kielsivät tämän. Paketin mukaan amerikkalaiset kieltäytyivät, koska he pelkäsivät, että SS-miehet paljastaisivat oikeussalissa kaikille, kuinka epäinhimillisillä menetelmillä kirjalliset tunnustukset oli näiltä saatu. Lopulta kahdeksan mansteinin syytteistä kaatui myös molemmat puolalaisten valheista, jotka olivat paketin mukaan niin karkea huuhaata, että on mysteeri, miksi ne ylipäätään nostettiin. Oswald pohlin oikeudenkäynti. Einsatzgruppen tapaus on tärkeä siksi, että se osoittaa tiivistetysti, kuinka kuusi miljoonan juutalaisen holokausti väärennettiin Nürnbergissä. Oswald-Pohlin oikeudenkäynti 1948 on tärkeä, koska siinä käsiteltiin keskitysleiriverkoston korkeimman hallinnon toimia. Paul oli vastuussa Saksan merivoimien maksujärjestelmästä vuoteen 1934 asti, kun Himmler pyysi häntä siirtymään SS-organisaatioon. Paul työskenteli SSN-talousviraston johdossa 11 vuoden ajan. Vuodesta 1941 lähtien järjestö keskittyi erityisesti keskitysleiriverkoston teolliseen tuottavuuteen. Tekopyhyyden huippu saavutettiin kuitenkin hetkellä, kun syyttäjä totesi pohlille, mikäli Saksa olisi vain tyytynyt hätämään juutalaiset maasta, kumonnut näiden kansalaisuuden, irtisanonut nämä julkisista viroista tai säätänyt muita vastaavia lakeja, ei yksikään valtio olisi valittanut asiasta. Todellisuudessa Saksa joutui välittömästi Ankaran kansainvälisen arvostelun kohteeksi, kun se teki nimenomaan syyttäjän kuvaamat toimenpiteet. Juuri nämä olivat tärkeimpiä syitä sille, että demokratiat julistivat sodan Saksaa vastaan. Oswald Polo oli erittäin herkkä ja älykäs persona, josta oli kuitenkin jäljellä enää riekaleet oikeudenkäynnin alkaessa. Kuten senaattori Mäkkaati osoitti, Polo oli allekirjoittanut muutamia vaarallisia tunnustusasiakirjoja sen jälkeen, kun häntä oli kidutettu julmasti. Hänet esimerkiksi pakotettiin valehtelemaan, että hän olisi nähnyt Auschwitzissa kaasukammion kesällä 1944. Syyttäjä palasi kaasukammioväitteeseen yhä uudelleen, mutta oikeuden edessä Polo menestyksekkäästi kiisti nähneensä kammiota. Syyttäjä yritti maalata pohlista kuvaa ihmishirviönä, mikä oli ankarassa ristiriidassa sen kanssa, millaisena pol oli yleisesti tunnettu. Esimerkiksi pohlin vaimon tuntenut, mutta kansallissosialismia vastustanut Heinrich Höcker oli syyttäjän kanssa täysin eri mieltä. Ideologisista ristiriidoista huolimatta Höcker ja Paul olivat usein tekemisissä toistensa kanssa yksi Höpkerin mukaan pohlo oli rauhallinen ja hyväkäytöksinen ihminen. Vieraillessaan pohlin luona 1944 Höpker tapasi keskitysleirivankeja, jotka oli määrätty työskentelemään paikallisessa projektissa leirialueen ulkopuolella. Höpker totesi, että vangit työskentelivät rennossa ja ystävällisessä ilmapiirissä eivätkä vartijat painostaneet heitä lainkaan. Viattomien mustamaalaamista Höckerin mukaan pohla ei suhtautunut lainkaan kiihkeästi juutalaisiin. Häntä ei esimerkiksi haitannut, että hänen vaimonsa juutalainen ystävä Anne-Marie Jack vieraili heidän kotonaan. Vuoden 1945 alussa Höpker oli jo täysin vakuuttunut siitä, että keskitysleirien johtajalla oli puhdas omatunto ja että tämä kunnioitti inhimillisyyden periaatteita. Höpker kauhistui, kun myöhemmin vuonna 1945 hän kuuli pohlia ja tämän kollegoita vastaan esitetyistä syytteistä. pol kertoi, että hänen aviomiehensä säilytti rauhallisuutensa vastoinkäymisistä huolimatta aina maaliskuuhun 1945 asti. Tuolloin hän vieraili Bergen-Belsenin keskitysleirillä, jossa pilkkukuumeepidemia oli pahimmillaan. Aiemmin leiri oli tunnettu siisteydestä ja järjestyksestä, mutta sodan loppumetreillä kaos oli vallannut paikan. Paul järkyttyi siitä, ettei hän kyennyt parantamaan leirin karmeita olosuhteita, minkä vuoksi hän ei vaimonsa mukaan palannut enää koskaan entiselleen. Nürnbergissä puolustuksen riveissä työskennellyt kunnioitettu asianajaja Alfred Seidel kävi intohimoiseen taistoon pohlin vapauttamiseksi. Syytettyjä avustaja olivat olleet vuosien ajan ystävyyksiä. Seillä oli täysin varma pohlin syyttömyydestä sekä siitä, että väitteet juutalaisten kansanmurhasta olivat sotapropagandaa. Kun liittoutuneet antoivat pohlille tuomion, ei oikeusmurha muuttanut Seilleen mielipidettä lainkaan. Asianajajan mukaan syyttäjä ei ollut esittänyt yhtään konkreettista todistetta pohlia vastaan. Erityisen vakuuttavan puolustuspuheen pohjille piti valaehtoisessa todistuksessaan 8. elokuuta 1947 SS-everstiluutnantti Kurt schmidt klevenov joka oli SSN-talousviraston lain oppinut. Valaehtoinen todistus jätettiin kuitenkin tarkoituksella pois Trials of the War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals 1946-1949 teoksesta. Schmidt-Klevenov osoitti, että Polo oli antanut täyden tukensa valtakunnan rikospoliisin tuomari Konrad Morganille, jonka tehtävä oli tutkia keskitysleirien väärinkäytöksiä. Tulemme myöhemmin palaamaan uudelleen pohlin pariin, sillä hän kannatti keskitysleirikomentaja Karl Kosin teloitusta, kun SS-tuomioistuin syytti tätä rikoksista. Schmidt-Klevenov kertoi, että pohlilla oli tärkeä rooli, kun keskityleirejä jaettiin eri poliisijohtajien hallintoalueiksi. Paul turvasi kovan kurin leiriviranomaisten keskuudessa. Toisin sanoen pohlin oikeudenkäynti oli jälleen esimerkki siitä, kuinka liittoutuneet pyrkivät yksinkertaisesti mustamaalaamaan viattomia ihmisiä ylläpitääkseen kuusi miljoonan legendaa. Väärennettyjä todisteita ja perättömiä todistuksia. Holokaustimyttiä rakennettaessa Nürnbergin todistusaineistoa väärennettiin niin kepin kuin porkkanankin avulla. Edellä käsittelimme sitä, kuinka todistajia kidutettiin, jotta nämä valehtelisivat. Monia todistajia kuitenkin myös houkuteltiin valehtelemaan lupaamalla, että tuomioistuin palkitsisi heidät, mikäli he avustaisivat syyttäjää. Esimerkiksi ss generaali Eeri von den Bahtselewskien käytettiin kepin sijaan porkkanaa. Kenraalia uhattiin teloituksella, koska hän oli ollut valkovenäläisen SS-brikaatin kanssa tukahduttamassa puolalaispartisaanien kapinaa Varsovassa elokuussa 1944. Kuulustelijat kannustivat häntä yhteistyöhön. Bahtselevskin todistajanlausunto oli Nürnbergin merkittävin todiste tuolloin jo edesmennyttä SS-johtaja Heinrich Himmleria vastaan, Trial of the Major War Criminals, 4. sivu 29. 36. Maaliskuussa 1941, hieman ennen hyökkäystä Venäjää vastaan, Himmler kutsui korkeimman SS-johtajiston kokoukseen Wevelsburgin linnaan. Mukana oli myös Bahtselewski, joka oli käynnin asiantuntija. Nürnbergissä hän väitti, että Himmler oli mahtailut johtavansa itä-eurooppalaisten kansojen joukkotuhontaa. Herman Jörin kuitenkin totesi oikeudessa, että Bahtselevski valehteli. Bahtselevski valehteli röyhkeästi myös väittäessään, että Himmlerin mukaan yksi Venäjän vastaisen sodan tavoitteista oli murhata 30 miljoonaa slaavia. Himmlerin esikuntapäällikkö Wolfin mukaan SS-johtaja oli todellisuudessa sanonut, että sota tulee johtamaan Venäjällä väistämättä miljooniin kuolemiin, Manvel et Frankl, Heinrich Himmler, sivu 117. Vahtselevski esitti myös muita törkeitä valheita. Hän esimerkiksi väitti, että 31. elokuuta 1942 Himmler kävi henkilökohtaisesti todistamassa Einsatzgruppen suorittamaa sadan juutalaisen teloitusta Minskissä, minkä vuoksi SS-johtaja oli pyörtyä. Todellisuudessa Himmler oli kyseisenä päivänä kokouksessa rintamapäämajassaan Ukrainan sytomyrissä K. Vovinkel, D. Vett Kamp 4, sivu 275. Bahtselevskin todistuksista on kirjoitettu valtavasti kaikissa Himmler-aiheisissa teoksissa, etenkin Willi Frisauerin kirjassa Himmler: Evil Genius or the Third Reich, 1953. Yllättävää kyllä, huhtikuussa 1959 Bahtselevski söi julkisesti sanansa länsisaksalaisen tuomioistuimen edessä. Hän myönsi, että hänen alkuperäiset lausuntonsa olivat täysin katteettomia, hän oli tehnyt ne selviytyäkseen vaikeista ajoista. Saksan tuomioistuin päätti lopulta hyväksyä Bahtselevskin mielenmuutoksen. Puolustus kumosi Mauthausen valheen. Vealen sanoin, nolostuneen hiljaisuuden rautaisirippu putosi nopeasti Bahtselevskin uusien lausuntojen ympärille. Lausunnoilla ei ollut mitään vaikutusta, 6 miljoonan myyttiä propagoiviin kirjoihin ja Wahtseleveskin alkuperäisiä kertomuksia siteerataan yhä totena Himmler-kirjoissa. On ironista, että totuuden Himmleristä on kertonut kansallissosialismin vastustaja, lääkäri Felix Kersten. Koska Kersten vastusti kiivaasti Hitlerin hallintoa, hän ei ole tosin kokenut tarpeelliseksi kiistää varsinaisesti juutalaisten joukkotuhontaa. Kersten tunsi Himmlerin läheisesti, minkä vuoksi lääkäri ei tahtonut valehdella SS-johtajasta. Heoksessaan muistelmat 194045 Lontoo 1956 sivu 119, Kersten totesi, ettei Himmler kannattanut juutalaisten murhaamista vaan häätämistä. Kerstenin mukaan myöskään Hitler ei tahtonut kansanmurhaa. Ikävä kyllä osoittaakseen vastustavansa kansallissosialismia kersten tahtoi löytää holokaustille syyllisen. Hän päätti valita syntipukiksi tohtori Göbbelsin. Lääkärin mukaan Göbbels oli todellinen joukkotuhonnan isä. Kerstenin väite on helppo kumota, sillä tiedämme, että Göbbels tahtoi jatkaa Madagaskar-projektia vielä senkin jälkeen, kun ulkoministeriö oli laittanut hankkeen jo jäihin. Kuten olemme jo todenneet, Nürnbergin tuomarit hyväksyivät tuhansia ja taas tuhansia väärännettyjä kirjallisia valaehtoisia todistuksia pyrkimättä edes selvittämään niiden autenttisuutta. Jopa kummallisimmat paperit läpäisivät seulan, kunhan niissä oli allekirjoitus. Hyvä esimerkki syyttäjän käyttämästä valetodistuksesta on vuoden 1947 keskitysleirioikeuden käynnissä esiintynyt asiakirja, jota väitettiin Mauthausenin henkilökuntaan kuuluneen Alois Höllriegelin sanelemaksi. Puolustus todisti, että asiakirja oli väärännös, joka kyhättiin Höllriegelin kidutuksen yhteydessä. Sama paperia oli itse asiassa käytetty menestyksekkäästi jo ss kenraali Ernst Kaltenbrunneria vastaan 1946. Dokumentissa väitettiin, että Mauthausenissa oli suoritettu ihmisten joukkokaasutus. Sen mukaan SSN kakkosmies Kaltenbrunner oli henkilökohtaisesti osallistunut joukkomurhaan. Vuotta myöhemmin pohlin keskitysleirioikeuden käynnissä paperi oli kuitenkin menettänyt uskottavuutensa jo täysin. Puolustus osoitti, että asiakirja oli tekaistu. Lisäksi puolustus onnistui todistamaan, että paikallispoliisi oli rekisteröinyt jokaisen Mauthausenissa tapahtuneen kuoleman. Puolustus nöyryytti syyttäjää jopa tuomalla alkuperäisen Mauthausen rekisterin oikeuteen. Puolustus esitteli myös useita todistajanlausuntoja Mauthausenin entisiltä vangeilta. Mauthausen oli erityisesti tavanomaisia rikollisia varten perustettu leiri, jotka myönsivät, että henkilökunta toimi inhimillisesti ja kurinalaisesti. Liittoutuneiden uskomattomat syytteet Mikään ei kuvaa yhtä hyvin Nürnbergin härskiä oikeusmurhaa kuin syytettyjen itsensä reaktio, kun he kuulivat, kuinka uskomattomia valheita heistä kerrottiin. Tämä tulee mainiosti esiin sodan viimeisinä vuosina saksalaisilla leireillä vierailleen SS-kenraalimajuri Heinz Fanslaun valaehtoisessa todistuksessa. Fanslau soti Waffen SSN-riveissä eturintamalla. Hän kuitenkin kiinnostui keskitysleirien olosuhteista, joten liittoutuneet päättivät lavastaa hänestä holokaustin syntipukin. Koska hänellä oli paljon yhteyksiä leireistä vastausanneisiin viranomaisiin, liittoutuneet väittivät, että hänen täytyi liittyä jotenkin juutalaisten kansanmurhaan. Kun huhu hänen oikeudenkäynnistään alkoi levitä, sadat Vanslaun tapaamat entiset leirivangit antoivat valaehtoisen todistuksen puolustaakseen syytöntä SS-miestä. Kun hän luki listan laajamittaisista syytteistä, joita liittoutuneet olivat nostaneet leirihenkilökuntaa vastaan, nürnberg oikeudenkäynti numero neljä, 6. toukokuuta 1947, Fanslau oli hölmistynyt, tämä ei ole mahdollista, sillä olisin kyllä ollut tietoinen, jos leireillä olisi toteutettu kansanmurhaa. On painotettava, etteivät saksalaisjohtajat uskoneet Nürnbergissä hetkeäkään liittoutuneiden nostamiin syytteisiin. Herman Jörin tutustui laajasti syyttäjän ja tuomioistuimen Nürnbergissä esittämiin irvokkaisiin tarinoihin, muttei ei ollut lainkaan vakuuttunut. Nürnbergin raahattu Göbbelsin ministeriön johtoon aiemmin kuulunut Hans Fritse oli aivan yhtä epäuskoinen kuin Jörin. Fritse ei muuttanut mieltään myöskään Ohlendorfin Einsatzgruppen todistuksen eikä Hössin Auschwitz todistuksen jälkeen. Fritsen mukaan juutalaisten joukkotuhonta oli pelkkä propagandatarina The Word in the Lontoo, 1953, sivu 145. Jörin jopa totesi eräässä istunnossa, että hän kuuli juutalaisten joukkotuhonnasta ensimmäistä kertaa juuri täällä Nürnbergissä. Schörer, The Rise and Fall of the Reich, sivu 1147. Juutalaiset kirjailijat Poliakov, Reitlinger, Manvel ja Franko kaikki yrittävät syyttää Jöriniä osallisuudesta holokaustissa. Charles Bavy kuitenkin osoittaa kirjassaan Hermann Jöring Jöttingen 1956, ettei Nürnbergissä löydetty yhtään todistetta tukemaan Göringin syyllisyyttä. Hans Fritz se pohti teemaa oikeudenkäyntien ajan ja päätyi lopputulokseen, ettei Göringin syyllisyydestä ollut näyttöä eikä koko asiaa oltu edes juuri tutkittu. Syytteestä vapautettu Fritz oli Göbbelsin kollega ja taitava propagandisti. Hän totesi, että syyttäjä oli sitonut kaikki oikeudenkäynnin teemat juutalaisten joukkotuhonnan ympärille pönkittääkseen omia poliittisia tavoitteitaan. Myöskään Saksan entinen keskusturvallisuusviraston johtaja Kaltenbrunner, josta oli tullut yksi SSM-päävastaajista oikeudessa Himmlerin kuoleman vuoksi, ei ollut Jöringiä vakuuttuneempi kansanmurhasyytteistä. Kaltenbrunner totesi Fritzselle, että syyttäjä menestyi painostamalla todistajia ja manipuloimalla todisteita. Täysin saman asian totesivat myös tuomarit Venersturm ja Van Roden. Auschwitz ja Puolan juutalaiset. Auschwitzin keskitysleiri Krakovan lähellä on ollut jo vuosikymmenten ajan holokaustin tärkein symboli. Tulemme myöhemmin osoittamaan, kuinka kaasukammiotarina siirtyi nopeasti lännestä itään. Britti- ja amerikkalaistutkijat pääsivät sodan päättyessä tutkimaan saksalaisten läntiseen Eurooppaan perustamia keskitysleirejä, kuten Dakkauta ja Bergen-Belsenia. Tutkijat joutuivat kuitenkin myöntämään, ettei leireiltä löytynyt lainkaan pahamaineisia kaasukammioita. Niinpä holokaustimyytti muutti muotoaan, uuden tarinan mukaan kaikki kaasukammiot sijaitsivatkin idässä Neuvostoliiton valtaamilla leireillä. Myös Auschwitz sijaitsi idässä. Koska itäiset leirit olivat jääneet Stalinin haltuun, kukaan ei pystynyt vahvistamaan väitteitä siitä, että niissä olisi todella käytetty murhakaasukammioita. Venäläiset eivät päästäneet leireille ketään ennen kuin noin kymmenen vuotta sodan päättymisestä oli kulunut. Tänä aikana Neuvostoliitto oli muokannut ja uudelleen rakentanut leirejä joiltain osin, jotta myytti miljoonien kansanmurhasta vaikuttaisi edes hiukan uskottavammalta. Olisivatko venäläiset voineet todella vajota niin alas? Helposti. Pystytettiin hän Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun murhaamienkin ihmisten, muistoksi, monumentteja, joissa näiden väitettiin olleen saksalaisten uhreja. Auschwitz oli todellisuudessa aikansa suurin ja tärkein teollista tuotantoa varten rakennettu keskitysleirikompleksi. Siellä valmistettiin useita sotaponnistuksen kannalta elintärkeitä tarvikkeita. Alueella sijaitsi esimerkiksi ensimmäinen G-Farben-industrien synteettisen hiilen ja kumin tehtaat. Vangit työskentelivät tehtaissa. Auschwitzissa oli myös maatalouslaitos laboratorioineen, taimitarhoineen ja karjanjalostustiloineen. Ausvitsissa oli myös Kruppin asetehdas. Olemme jo todenneet, että keskitysleirit olivat ennen kaikkea työleirejä. Tärkeimmillä saksalaisyhtiöillä oli niissä toimintaa ja SS avasi jopa omia tehtaita leireille. Asiakirjat osoittavat, että leireillä vieraillessaan Himmleriä kiinnosti eniten niiden teollinen tuottavuus. Maaliskuussa 1941 Himmler matkusti Auschwitziin, jossa hän tapasi ensimmäinen, G. Farbenin johtoa. Hän ei ollut lainkaan kiinnostunut leirin funktiosta vankilana, sen sijaan hän määräsi, että 100 000 uutta vankia tulisi siirtää Auschwitziin työvoimaksi ensimmäinen, G. Farbenille. Tämä on painava vasta-argumentti väitteille siitä, että Auschwitz olisi pyrkinyt murhaamaan vangit mahdollisimman tehokkaasti. Osa 5. Vaikka artikkelisarjan edellisessä osassa jo osoitimme, että Auschwitz oli perustettu palvelemaan saksalaista teollisuutta, on holokaustilobby väittänyt vuosikymmenten ajan, että jopa kolme, neljä tai viisi miljoonaa juutalaista, eli Auschwitzin työvoimaa, murhattiin siellä. Kun Neuvostoliitto tunkeutui Puolaan ja vapautti Auschwitzin, kommunistien propagandakoneisto alkoi tarinoida pian neljästä miljoonasta murhatusta. Tämä perustui Moskovan omiin tutkimuksiin. Neuvostoliitto alkoi kutsua Auschwitzia saksalaisten ylläpitämäksi murhaleiriksi samalla, kun Stalin yritti vierittää myös katynin metsän joukkomurhan syyllisyyden saksalaisten niskaan. Reitlinger onkin tehnyt tärkeän myönnytyksen kommentoidessaan kommunistien miehittämien itä-eurooppalaisleirien todisteita holokaustista The Final Solution, sivu 631 surunaama. Puolalaisia kuolemanleirejä, sik koskeva todistusaineisto pohjautuu valtaosin sodan jälkeen Puolan hallitukselta, eli käytännössä Neuvostoliitolta. Suom-huomio sekä Central Jewish Historical Commission of Poland järjestöltä saatuihin tietoihin. Mielenkiintoista kyllä, tutkijat eivät ole koskaan onnistuneet löytämään elävää ja luotettavaa kaasumurhien silminnäkiä. Seitsemän vuotta keskitysleireillä, joista kolme vuotta Ausvitsissa, Ollut Benedikt Kautski väittää kirjassaan Teufel und Verdamte, Zyri, 1946, että vähintään 3,5 miljoonaa juutalaista murhattiin Ausvitsissa. Tämä oli hämmästyttävä lausunto, sillä samalla Kautski myönsi, ettei itse ollut edes nähnyt koskaan kaasukammiota. Hän tunnusti sivuilla 272-3, Olin suurilla saksalaisilla keskitysleireillä. Minun on kuitenkin todettava, etten nähnyt missään vaiheessa yhdelläkään leirillä kaasukammiota. Kautski todisti koko vankeusaikanaan vain yhden teloituksen. Mikä merkittävintä, teloituksen uhrit olivat puolalaisvankeja, jotka tuomittiin kuolemaan kahden juutalaisvangin murhista. Eikö leirien tarkoitus ollutkaan juutalaisten murhaaminen? Lokakuussa 1942 Busenwaldista Auschwitz-Bunaan töihin lähetetty Kautski painotti teoksessaan, että keskitysleirien tärkeimpiä tehtäviä koko sodan ajan oli käyttää vankeja työvoimana. Hän ei kuitenkaan käsittele kirjassaan sitä, kuinka pahasti leirien teollisuustavoitteet olivat ristiriidassa väitettyjen murhasuunnitelmien kanssa. Valtavirta-historian mukaan Auschwitzissa toteutettiin holokaustia 3, 1, 9, 4, 20, 1 9, 4, 4, välisenä aikana. Usein väitetään, että puolet kuusi miljoonasta murhattiin juuri Auschwitzissa. Mikäli murhaluvun jakaa murhiin käytetyillä kuukausilla, olisi saksalaisten täytynyt tappaa ja hävittää kuukausittain 94 000 ihmisen ruumiit. Tämä merkitsisi 3350 murhaa joka vuorokausi aamusta iltaan, ilman lainkaan taukoja kahden ja puolen vuoden ajan. Luku on niin naurettavan suuri, että väite kumoaa itse itsensä. Silti Reitlinger väittää vakavissaan, että Auschwitz kykeni hävittämään jopa 6000 ruumista päivässä. Reitlingerin esittelemä kuudentuhannen murhan päivävauhti olisi merkinnyt yli 5 miljoonan juutalaisen kuolemaa vuoden 1944 lokakuuhun mennessä. Eikä Reitlinger edes ole pahimmasta päästä. Hänen tarinansa kalpenevat Olga Lenjuelin kirjan Five Chimneys, lontoo 1959, villien fantasioiden rinnalla. Lengyel väitti olleensa sodan aikana Auschwitz-vanki. Teoksessaan hän valehtelee, että leirillä tuhkattiin 720 ruumista tunnissa eli 17280 kuollutta per vuorokausi. Eikä siinä vielä kaikki. Polttouneessa hävitettyjen 17280 lisäksi 8000 ihmistä poltettiin joka päivä tulisissa rotkoissa. Lengjuelin mukaan Auschwitzissa murhattiinkin noin 24000 vankia joka päivä, sivu 80-1. Jos Lengiel ei siis olisi valehdellut, olisi Auschwitzissa murhattu joka vuosi yli 8,5 miljoonaa ihmistä. Aikavälillä kolme, yksi yhdeksän, neljä, kaksi, kymmenen, yksi, yhdeksän neljä, neljä, leirillä olisi tuhottu yhteensä 21 miljoonaa vankia, eli yli 6 miljoonaa enemmän kuin maailmassa, oli tuohon aikaan juutalaisia yhteensä. Vaikka historioitsijat väittävät, että Auschwitzissa tuhottiin miljoonia henkiä, Reiklinger myöntää, että leirin kirjoihin rekisteröitiin yhteensä vain 363 000 vankia aikavälillä 1.19402-1945, The SS Alibi of A Nation, sivu 268. Eivätkä läheskään kaikki vangit edes olleet juutalaisia. Usein tämä pyritään lakaisemaan maton alle väittämällä, ettei kaikkia juutalaisia rekisteröity vaan nämä tuotiin leirille pimeästi. Väitteen tueksi ei ole kuitenkaan esitetty yhtään todistetta. Vaikka rekisteröimättömiä olisi ollut jopa yhtä paljon kuin rekisteröityjä, ei vankeja siltikään olisi ollut yhteensä kuin 750 000, mistä on vielä pitkä matka 3-4 miljoonan juutalaisen joukkotuhontaan. Lisäksi suuri määrä leirien väestä vapautettiin tai siirrettiin muualle sodan aikana. Taisteluiden lopussa vielä 80 000 vankia evakuoitiin länteen tammikuussa 1945, kun venäläiset alkoivat lähestyä Auschwitzia. Tilastohuijauksia voi kuvata myös eräällä mielenkiintoisella tapausesimerkillä. William Schörer väittää teoksensa The Rise and the Fall of the Hörd sivulla 1156, että yhteensä 300 000 Unkarinjuutalaista murhattiin vain 46 päivässä kesällä 1944. Koska Unkarinjuutalaisia oli maailmassa yhteensä noin 380 000, olisi lähes heidät kaikki siis tuhottu reilussa kuukaudessa. Kummallista kyllä, Unkarin pääkaupungin Budapestin tilastokeskuksen mukaan maassa asui 1945 edelleen 260 000 juutalaista, luku vahvistaa karkeasti Cevish Joint Distribution kommittiin luvun 220 000. Toisin sanoen vain 120 000 Unkarin juutalaista oli poistunut tai poistettu maasta vuoteen 1945 mennessä. Näistä 35 000 oli uuden kommunistihallinnon alueelta lähteneitä maastamuuttajia, minkä lisäksi 25 000 jäi Venäjälle, koska he olivat työskennelleet Saksan työpataljoonissa alueella. Toisin sanoen vain 60 000 Unkarin juutalaisen olinpaikkaa ei oltu rekisteröity. Tuhannes E. Nameny kuitenkin arvioi, että noin 60 000 aikoinaan häidettyä unkarilaista palasi lopulta Saksasta. Reitlinger tosin piti arviota liian korkeana The Final Solution, sivu 497. On mahdollista, että numero on hiukan yläkanttiin, mutta punaisen ristin kansainvälisen komitean raportin, osa 1, sivu 649, mukaan Unkarin juutalaisia muutti sodan aikana niin paljon, että heidän kuolleisuutensa oli pakostakin hyvin matala. Auschwitz, ja kertoo. Auschwitzista on viimein tullut esiin kirjan kirjoittamisen aikaan 1970-luvulla. Suom huomioi muutamia uusia tärkeitä tosiasioita. Ne on summattu teoksessa Die Auschwitz-Luke Ein Erlebnisbericht von Thies Christoffersen Auschwitz-Valheit, Thies Christoffersenin omakohtainen kertomus. Teoksen julkaisi saksalainen asianajaja Manfred Reuter-lehdessä Deutsche Burgerinitiative. Se on Auschwitzissa olleen hiis Christoffersenin silmin kertomus leiriltä. Christoffersen lähetettiin Auschwitzin bunaverk laboratorioihin tutkimaan synteettisen kumin tuotantoa Kaiser Wilhelm -instituutin puolesta. Toukokuussa 1973, pian Kristoffersenin muistelmien julkaisun jälkeen, juutalainen, natsimetsästäjä Simon Wiesenthal kirjoitti Frankfurtin lakimiesyhdistykselle vihaisen kirjeen, jossa vaadittiin, että yhdistykseen kuulunutta Roederia rangaistaisiin teoksen vuoksi. Rankaisuprosessi alkoikin heinäkuussa, mutta jopa Saksan lehdistö piti näytöstä täysin kohtuuttomana. Deutsche Vosentseitun kysyi heinäkuun 27. päivä 1973, onko Simon Wiesenthal Saksan uusi kauleiter. Kristoffersenin muistelmat ovat eittämättä tärkeimpiä Auschwitz-aiheisia dokumentteja. Hän vietti alueella koko vuoden 1944 ja vieraili kaikilla Auschwitz-kompleksin leireillä. Kristoffersen näki esimerkiksi auschwitz birkenau jonka nykyään väitetään olleen holokaustin keskus. Kristoffersenin mukaan väite on kuitenkin pelkkä valhe. Hän kirjoittaa sivulla 16. Olin Auschwitzissa tammikuusta 1944, joulukuuhun 1944. Sodan jälkeen kuulin juutalaisten massamurhista, joihin SSN väitettiin syyllistyneen. Olin äimistynyt. Silminnäkijöiden, sanomalehtien ja radioohjelmien väitteistä huolimatta en edelleenkään usko Auschwitz-kauhutarinoihin. Olen toistanut tämän lukemattomia kertoja lukemattomissa paikoissa, mutta sanat kaikuvat kuuroille korville. Kirjassa Kristoffersen käsittelee laajasti kokemuksiaan leirillä ja osoittaa, kuinka Auschwitzin vankien arkirutiineilla ei ollut mitään tekemistä kansanmurhan kanssa, sivu 22-7. Heoksen tärkein Anti käsittelee väitteitä murhaleirin olemassaolosta sivu 33-4 surunaama. Koko paikallaoloaikanani Auschwitzissa en nähnyt mitään kaasutuksiin viittaavaa. On myös likainen valhe, että alueella olisi löyhkännyt palanut ihmisliha. Pääleirin lähellä sijaitsi kylläkin suuri hevosenkengitystila, josta kantautunut sulan raudan haju ei tietenkään ollut miellyttävä. Reitlinger vahvistaa, että Auschwitzissa oli viisi masuunia sekä viisi hiilikaivosta. Yhdessä Bunaverg-tehtaiden kanssa ne muodostivat Auschwitz kolmannen. Oli selvää, että leirillä oli myös krematorio, sillä kuten Reitlingerkin toteaa, kaksi nolla, nolla, ihmistä asui siellä, ja jokaisessa 200 000 ihmisen kaupungissakin on krematorio. Tietysti Auschwitzissa kuoli väkeä. Kaikki kuolleet eivät kuitenkaan olleet vankeja. Kristoffersen esimerkiksi kirjoittaa sivulla 33, että hänen saksalaisen esimiehensä vaimo kuoli leirillä. Hän jatkaa bunaverkosuudessa sivulla 35. Ausvitsissa ei ollut salaisuuksia. Syyskuussa 1944 Punaisen Ristin kansainvälinen komitea vieraili leirillä tehdäkseen tarkastuksen. He olivat erityisen kiinnostuneita Birkenausta, mutta he tekivät useita tarkastuksia myös esimerkiksi Raiskossa. Kristoffersen muistuttaa, ettei Auschwitzissa olisi voitu ylläpitää salaista murhaohjelmaa, koska leirillä vieraili jatkuvasti ulkopuolisia ihmisiä. Kristoffersen kuvaa vaimonsa vierailua sivulla 27. Leirin johdon avointa-asennetta kuvaa hyvin se, että omaisemme saivat tulla vierailulle milloin tahtoivat. Mikäli Auschwitz olisi ollut legendojen suuri murhaleiri, emme tietenkään olisi voineet ottaa vieraita vastaan vapaasti. Sodan jälkeen Kristoffersen alkoi kuulla huhuja päälleirin lähellä sijainneesta rakennuksesta, jossa oli suuret savupiiput. Sivulla 37 hän kertoo, sen väitettiin olleen krematorio. Minä en kuitenkaan nähnyt koko rakennusta kertaakaan, vaikka olin Auschwitzissa joulukuuhun 1944 asti. Onko mystinen rakennus edelleen olemassa? Ei tietenkään. Reitlinger väittää, että se jyrättiin alas ja poltettiin kokonaan leirivän silmien edessä lokakuussa 1944. Kristoffersen ei nähnyt kuitenkaan mitään tähän viittaavaa. Vaikka Reitlinger julistaa, että myyttinen rakennus poltettiin kaikkien silmien edessä, vain yksi juutalainen tohtori Bendel väittää nähneensä operaation. Reitlingerin The Final Solution-kirja, sivu 457, viittaakin ainoastaan Bendelin kertomuksiin rakennuksen purkutöistä. Tämä on tyypillistä epätieteellistä holokaustihistorian kirjoitusta. Reitlinger väittää painokkaasti jättikrematorion olleen olemassa ja saksalaisten jyränneen sen, mutta samalla hän kertoo, että kaikki rakennukseen viittaavat asiakirjat ovat kadonneet. Rakennuksen purkumääräys annettiin suullisesti, joten mitään todisteita ei ole jäänyt jäljelle. Nykyään Auschwitzissa vieraileville turisteille näytetään pieni uuni, jota väitetään käytetyn miljoonien ihmisten ruumiiden hävittämiseen. Neuvostoliiton palkkaamat, tutkijat, julistivat 12. toukokuuta 1945. Teknisten asiantuntijoiden komissiomme on tutkimuksissaan selvittänyt, että Auschwitzin toiminnan aikana saksalaiset teurastajat tuhosivat tässä leirissä neljä miljoonaa kansalaista. Reitlingerin yllättävän rehellinen kommentti on täydellinen vastinen Neuvostoliiton väitteille, The Final Solution, sivu 460 surunaama, muu maailma suhtautuu Neuvostoliiton tieteellisiin tutkimuksiin entistä epäileväisemmin, ja väite neljästä miljoonasta murhatusta on yksinkertaisesti naurettava. Herra sen valottaa puolestaan omassa kirjassaan erästä hyvin hämmentävää yksityiskohtaa. Ainut syytetty, jota ei tuotu tuomioistuimen eteen Frankfurtin vuoden 1963 Auschwitz-oikeudenkäynnissä, oli Rudolf Hössin jälkeen leirin päälliköksi nimetty Richard Bayer. Vaikka Bayer oli täysin terve, hän kuoli äkillisesti vankilassa hieman ennen oikeudenkäynnin alkua. Deutsche Vosentseitun kirjoitti 27. tammikuuta 1973, että Bairin kuoleman syy oli hyvin mystinen. Bairin yllättävä menehtyminen juuri ennen oikeusistuntoa oli erityisen kummallinen tapaus siksi, että hän oli todennut parisilaissanomalehti Rivarolille painavasti. Koko kauteni aikana Auschwitzin päällikkönä en nähnyt yhtään kaasukammiota enkä usko, että sellaisia oli olemassa. Kukaan ei onnistunut kääntämään hänen päätään ja sitten hän kuoli äkisti. Kristoffersenin muistelmat ovat osa alati kasvavaa todistusaineistoa, joka osoittaa, että Auschwitzin jättiläismäinen teollisuuskompleksi, joka koostui 30 erillisestä rakennuksesta ja oli pystytetty viinin sekä Krakovan välisten junaraiteiden yhteyteen, oli perustettu sotakalustotuotantoa eikä vankien murhaamista varten. Vangit toki pakotettiin tekemään töitä, mutta heitä ei suinkaan tapettu. Varsovan ketto valtavirta mukaan holokaustin suurin uhri oli Puolan juutalaisväestö, jonka kerrotaan kärsineen paitsi Auschwitzissa myös lukemattomilla muilla sittenmin julkisuuteen nousseilla murhaleireillä. Näitä ovat esimerkiksi Treblinka, Sobibor, Beltsek, Majdanek, Selno ja monet vastaavat hämärän peittoon jääneet leirit. Puolan juutalaisten väitetyn kansanmurhan keskiössä on Varsovan ketton dramaattinen kapina huhtikuussa 1943. Valtavirrassa usein väitetään, että kaupungin juutalaiset alkoivat tehdä vastarintaa, koska he pelkäsivät joutuvansa saksalaisiin kaasukammioihin. Tarinan mukaan tieto Hitlerin ja Himmlerin salaisista holokaustikeskusteluista oli vuotanut julkisuuteen, minkä vuoksi kaikki Varsovassa tiesivät meneillään olevasta kansanmurhasta. Varsovan ketton legenda symboloi kattavasti koko holokaustimyyttiä. Saksalaisten toimeksipanemaa evakuointia 1943 kutsutaan usein valheellisesti Puolan juutalaisten joukkotuhonnaksi. Tapahtumien ympärille on rakennettu paksu mytologinen kerros, jota John Herseen kaltaiset sensaatiohakuiset kirjailijat ovat vahvistaneet. Kun saksalaiset alunperin miehittivät Puolan, he eristivät juutalaiset turvallisuussyistä muusta väestöstä. Juutalaisia ei kuitenkaan viety ensin leireille vaan kettoihin. Kettoissa poliittinen valta oli juutalaisvaltuustoilla, joiden kokoonpanosta juutalaiset itse äänestivät. Lisäksi alueella toimi itsenäinen juutalaispoliisi. Taloutta varten kehitettiin erityinen sotaajan valuutta, jolla pyrittiin estämään keinottelu. Voidaan toki kiistellä siitä, tekivätkö saksalaiset oikein vai väärin eristäessään juutalaiset. Menettely oli kuitenkin täysin ymmärrettävä sotaajan olosuhteet huomion ottaen. Vaikka elämäkettoissa ei ollutkaan lokoisaa, ei kyse ollut toisaalta myöskään verisestä barbariasta. Ennen kaikkea getto ei ollut instituutio, joka oltaisiin suunniteltu kokonaisen rodun tuhoamiseen. valtavirta väittävät kuitenkin rutiininomaisesti, että myös kettot olivat osa salaista holokaustisuunnitelmaa. On esimerkiksi valehdeltu, että keskitysleirit olivat itse asiassa vaihtoehto sille, että juutalaiset sulottiin ylikansoitettuihin kettoihin nälkiintymään kuoliaksi. Tekivätpä saksalaiset sodan aikana siis mitä tahansa turvallisuusjärjestelyitä tai rakensivatpa he juutalaisille millaisia väliaikaisia yhteisöjä tahansa, holokaustiloppaajat väittävät aina, että kyse oli vain salaisen kansanmurhasuunnitelman naamioinnista. Kuten jo aiemmin totesimme, vuoden 1931 Puolan juutalaisten väestönlaskennassa selvisi, että maassa asui 2 732 600 juutalaista. Maastamuuton ja esimerkiksi Neuvostoliittoon pakenemisen jälkeen vain 1 100 000 juutalaista jäi Saksan hallinnoimille alueille. Kaikesta huolimatta Manvel ja Frankl väittävät Heinrich Himmler-kirjassa, sivu 140, että Puolassa asui yli kolme miljoonaa juutalaista, kun Saksa aloitti invaasion, ja että vuonna 1942 Puolassa asui yhä noin kaksi miljoonaa juutalaista, jotka odottivat kuolemaa. Todellisuudessa lähes puolet 400 000 maahan jääneestä miljoonasta juutalaisesta keskitettiin noin 6,54 kilometrin alueelle Varsovan kettoon. Jäljelle jääneet oltiin kuljetettu jo syyskuussa 1940 Puolan kenraalikuvernementin alueelle. Kesällä 1942 Himmler määräsi kaikkien Puolan juutalaisten väestönsiirron keskitysleireille, koska nämä olivat hyödyllistä työvoimaa. Juutalaiset olivat kuitenkin vain osa laajempaa kenraalikuvernementin työvoiman sotaajan liikekannallepanoa. Niinpä heinäkuusta lokakuuhun 1942 yli 75 prosenttia Varsovan ketton asukkaista evakuoitiin ja siirrettiin rauhanomaisesti yhteistyössä paikallisen juutalaispoliisin kanssa. Holokaustilobby siis väittää, että evakuointi keskitysleireille merkitsi murhaamista. Kuten olemme kuitenkin huomanneet, kaikki todistusaineisto viittaa siihen, että todellisuudessa saksalaiset kokosivat yhteen työvoimaa ja pyrkivät estämään laajamittaiset levottomuudet räjähdysalttiissa sotaolosuhteissa. Himmler teki kettoon yllätysvierailun tammikuussa 1943. Hän joutui hämmästyksekseen toteamaan, että 24 000 asetteollisuustyöläisiksi rekisteröityä juutalaista työskentelivätkin laittomasti räätäleinä ja turkkureina Manvel et Frankl, Heinri Himmler, sivu 140. Lisäksi gettoa käytettiin muualle Varsovaan tehtyjen väkivaltaisten sissihyökkäysten tukikohtana. Getto oli evakuoitava. Kun rauhanomainen evakuointiohjelma oli kestänyt kuusi kuukautta ja enää 60 000 juutalaista asui kettossa, aseellinen kapina syttyi 18. tammikuuta 1943. Manvel ja Frankl myöntävät, kapinaa johtaneet juutalaiset olivat salakuljettaneet kettoon aseita jo pitkän aikaa. Asemiehet tulittivat sekä tappoivat SS-sotilaita ja milisejä, jotka toteuttivat evakuointiohjelmaa. Getton terroristit saivat apua myös Puolan kotiarmeijalta sekä Puolan kommunistiselta työväenpuolueelta PPR. Saksan armeija toimi, kuten jokainen armeija toimii, vastaavassa tilanteessa. Kommunistien ja partisaanien ruokkimaat väkivaltaisuudet päätettiin tukahduttaa keinolla millä hyvänsä. Mikäli ääriäinekset eivät olisi alkaneet murhata saksalaisia, evakuointi oltaisiin voitu viedä päätökseen rauhanomaisesti. Vaikka terroristit todennäköisesti tiesivät, etteivät he tulisi onnistumaan vallankumouksessa, he päättivät riskeerata kaikkien kettoasukkaiden turvallisuuden omien poliittisten päämääriensä nimissä. Kun ss kenraaliluutnantti Stroop saapui kettoon panssariajoneuvosaattueessa huhtikuun 19. päivä, terroristit alkoivat tulittaa välittömästi ja 12 Stroopin miestä kuoli. Taistelut kestivät yhteensä neljä viikkoa, joiden aikana saksalaisia ja puolalaisia kuoli tai haavoittui yhteensä sadas ensimmäinen. Juutalaisen taistelujärjestön, Ydovska Organisat ja Bojova, terroristit eivät suostuneet antautumaan, minkä vuoksi noin 12 000 juutalaista lopulta kuoli. Valtaosa heistä menehtyi jäätyen loukkuun esimerkiksi palavaan taloon. Suurin osa 56 065 asukkaasta kuitenkin otettiin kiinni ja siirrettiin rauhanomaisesti kenraalikuvernementin alueelle. Monet ketton juutalaiset vihasivat juutalaisen taistelujärjestön asemiehiä väkivaltaisuuksien vuoksi, minkä vuoksi osa heistä teki yhteistyötä saksalaisten kanssa terroristijohtajien vangitsemiseksi. Selviytymistarinoita Varsovan kettomellakoiden kaos sekä juutalaisten evakuointi Auschwitziin ja muille idän leireille on synnyttänyt valtavasti mitä mielikuvituksellisempia tarinoita Euroopan suurimman juutalaisväestön eli Puolan juutalaisten kohtalosta. Sevis Joint Distribution Committee toimitti Nürnbergin tuomioistuimelle arvion, jonka mukaan vuonna 1945 Puolassa asui enää noin 80,000 juutalaista. Lisäksi he väittivät, ettei Saksaan tai Itävaltaan ollut selviytynyt lainkaan puolanjuutalaisia. Väitettä ei kuitenkaan tukenut se, että britti- ja amerikkalaissotilaat pidättivät useita puolanjuutalaisia kaupankäynnistä mustassa pörssissä. Mikä mielenkiintoisinta, Puolan uusi kommunistihallitus ei kyennyt estämään juutalaisvastaista pogromia kielsen kaupungissa 4. heinäkuuta 1946. Tämän vuoksi yli 150 000 Puolan juutalaista pakeni nopeasti Länsi-Saksaan. Valtavan selviytyjä määrän äkillinen paljastuminen oli varsin nolo takaisku holokaustilobbylle, joten Saksan sodanjälkeinen hallitus uudelleen asutti Puolasta tulleet juutalaiset ennätysajassa Palestiinaan ja Yhdysvaltoihin. Pian vallanpitäjien täytyikin tehdä radikaaleja uudistuksia puolanjuutalaisia, holokaustiselviytyjiä, koskeviin väestötilastoihin 1948–1949 The American Trevis Yearbook korjasi luvun 390 000, mikä oli merkittävä muutos verrattuna aiempaan 80 000. On todennäköistä, että väestötilastojen manipulointi jatkuu myös tulevaisuudessa. Keskitysleirimuistelmia Holokaustilobbyn voimakkain tukipilari oli pitkään pokkari ja aikakauslehtiteollisuus. Sensaatiohakuiset tarinat ja otsikot lisäsivät julkaisujen levikkiä, minkä lisäksi ne myyvät äärimmäisen tehokasta viihteeksi naamioitua politiikkaa skandaalinjanoisille kuluttajille. Saksalaisvihamielisen kirjallisuuden kultaiset vuodet koettiin 1950-luvulla, kun tuotteille oli sodan läheisyyden vuoksi valmiit markkinat. Myös 1950-luvun jälkeen saksalaisvihamielinen viihdeteollisuus on kokenut lukuisia renessansseja. Tyypillisin vihakirjallisuuden tyylilaji ovat holokaustimuistelmat. Yleensä ne ovat joko entisten SS-miesten ja leirivartijoiden tai vaihtoehtoisesti leireille vangittujen juutalaisten kirjoittamia. Suuri osa teoksista on toki haamukirjoitettuja. Varhaisen holokaustikirjallisuuden merkittävin esimerkki lienee Auschwitz-päällikkö Rudolf Hössin Muistelmat, joka tunnetaan Puolassa nimellä spommienia. Kirjan alkuperäinen julkaisija olikin Puolan sodan jälkeinen kommunistihallitus. Hössistä tehtiin Auschwitz-päällikkö vuonna 1940, jolloin hän oli vielä verrattain nuori. Britit vangitsivat hänet ensin Flensburgiin, mutta pian hänet luovutettiin Puolan kommunistijohtajille. Kommunistit eivät aikaileet vaan antoivat Hössille kuoleman tuomion 1947. Teloitus suoritettiin lähes välittömästi tuomion lukemisen jälkeen. Hössin niin sanotut muistelmat ovat selvä kommunistinen väärännös, minkä tulemme seuraavaksi osoittamaan. Kommunistit väittävät, että Hös määrättiin kirjoittamaan elämäntarinansa ja että alkuperäinen käsinkirjoitettu versio on edelleen olemassa. Kukaan ei ole kuitenkaan nähnyt alkuperäisversiota. Myös hössiä kidutettiin ja painostettiin henkisesti kuten lukemattomia muitakin Neuvostoliiton vangitsemia saksalaisia. Nürnbergissä nähtiinkin vain monotonisesti puhuva ihmisraunio, joka tuijotti elottomilla silmillään kohti tyhjyyttä. Jopa Reitlinger myöntää, että hössin todistus on auttamattoman epäuskottava. On tärkeää painottaa, kuinka suuri osa kuuden miljoonan myytistä perustuu nimenomaan Neuvostoliitosta peräisin oleviin todisteisiin. Kommunistien tekaisemia todisteita ovat muun muassa kaksi holokaustiteollisuuden kiistatonta kivijalkaa, Wislisenin lausunto sekä Hössin muistelmat. Myös kaikki Auschwitzin, Maidanekin ja Treblinkan kaltaisia kuolemanleirejä koskevat tiedot ovat peräisin Neuvostoliitosta eivätkä länsimaisista lähteistä. Tämä tieto on peräisin Puolan juutalaisen historian komitealta, Varsovan sotarikostutkimuksen keskuskomitealta sekä Moskovassa sijaitsevalta Venäjän valtiolliselta sotarikoskomitealta. Reitlinger myöntää, että Hössin puheenvuoro Nürnbergissä oli vain kokoelma toinen toistaan liioitellumpia tarinoita. Höss esimerkiksi valehteli, että Auschwitzissa murhattiin 16 000 ihmistä joka päivä. Jos näin olisi todella tapahtunut, olisi leirillä murhattu yli 13 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan aikana. Reitlinger ei vie kritiikkiään kuitenkaan loppuun asti. Vaikka hän myöntää Hössin liioittelevan, hän ei suostu kutsumaan kommunistien valheita kommunistien valheiksi. Sen sijaan Reitlinger ja lukemattomat muut valtavirtahistorioitsijat ovat ratkaisseet Hössin valehtelun dilemman väittämällä, että kyse oli natsien ammattiyypeydestä. Hös oli niin ylpeä juutalaisten murhaamisesta, että hän tahtoi paisutella uhriensa lukumäärää. Ironista kyllä, Hössin omat muistelmat kumoavat Reitlingerin pystyttämän olkiukon. Entinen Auschwitz-päällikkö nimittäin kertoi muistelmissaan inhonneensa työtään. Todennäköisesti hän teki näin yrittääkseen saada lievemmän tuomion Nürnbergissä. Oli miten oli, Hösin oma kertomus on ankarassa ristiriidassa valtavirtahistoritsijoiden ylpeilyväitteiden kanssa. Eivätkä ristiriidat lopu tähän. Alunperin Hös tunnusti olevansa vastuussa kolme miljoonan juutalaisen murhasta. Myöhemmin varsovassa järjestetyssä oikeudenkäynnissä luku oli kuitenkin yllättäen pudonnut yhteen pilkku yhteen 35 miljoonaan. Kuten olemme jo aiemmin todenneet, Neuvostoliiton oman virallisen tutkimuksen mukaan Auschwitzissa kuitenkin murhattiin neljä miljoonaa ihmistä. Valtavirtahistorioitsijoita ei ole lainkaan haitannut se, että heidän luotettavat lähteensä voivat kuin sormia napsauttamalla muuttaa murhatilastoja useilla miljoonilla ihmisillä. Olisi turhaa käydä tässä läpi hössin muistelmia niiden hirvittävimpiä yksityiskohtia myöten. Pitäytykäämme sen sijaan teoksen kohdissa, joihin valtavirtainen historia on tukeutunut yrittäessään todistaa holokaustin tapahtuneen. Kirjassa esimerkiksi kuvaillaan, kuinka juutalaisten murhaaminen käytännössä tapahtui. Väitetysti murhatehtävät delegoitiin juutalaisista muodostetuille erikoisryhmille. Hössin mukaan he ottivat uudet vangit vastaan, johdattivat nämä jättiläismäisiin kaasukammioihin ja hävittivät sitten kuolleiden jäänteet. Hössin version mukaan SS-miesten ei tarvinnut siis juurikaan osallistua holokaustiin. Koska likainen työ juutalaisille itselleen, valtaosa SS-henkilökunnasta saattoi työskennellä leirillä vailla harmainta aavistusta meneillään olleesta juutalaisten kansanmurhasta. Tietenkään liittoutuneisiin kuuluneet sotilaat eivätkä valtavirtahistorioitsijat ole koskaan löytäneet ensimmäistäkään juutalaista, joka olisi myöntänyt kuuluneensa Hössin kuvailemiin erikoisryhmiin. Jälleen kerran holokaustilobby joutuu tukeutumaan kuulopuheisiin, joiden tueksi ei ole ensimmäistäkään todistetta. On huomioitava, että millekään Hössin muistelmissa mainituille murhatarinoille ei ole ilmoittautunut ainuttakaan silminnäkiä todistaja. Hössin muistelmat tekaisseet kommunistit eivät malttaneet tehdä tekstiin Neuvostoliiton politiikkaa myötäileviä lisäyksiä, mikä syö teoksen uskottavuutta entisestään. Hössin väitetään kirjoittaneen, että Jehovan todistajat Auschwitzissa hyväksyivät juutalaisten murhaamisen, koska juutalaiset ovat Jeesuksen vihollisia. Kuten kaikki tietävät, Neuvostoliitto toteuttaa jatkuvasti rajuja vainoja Jehovan todistajia vastaan, koska heitä pidetään hallinnon kannalta vaarallisimpana uskonlahkona. Neuvostoliiton sormenjäljet näkyvät selvästi Hössin muistelmissa, jossa Jehovan todistajia mustamaalataan leveällä pensselillä. Tulen arkoja muistoja Jopa Hössin muistelmat kalpenevat kuitenkin Adolf Eichmannin muistelmien varjolla, jälkimmäinen teos on kaikista holokaustivärennöksistä röyhkein. Ennen kuin israelilaiset kidnappasivat Eichmannin laittomasti toukokuussa 1960 synnyttäen valtavan kansainvälisen mediamyrskyn, harva ihminen oli koskaan edes kuullut Eichmannista. Eichmann olikin saksalaishierarkiassa melko merkityksetön tekijä. Hän johti valtakunnan pääturvallisuusvirasto RSHAN-virastoa A4B-osastossa neljäs Gestapo. Hänen virastonsa valvoi valtakunnan vihollisksi määriteltyjen juutalaisten siirtämistä vankileireille. Israelin toteuttaman kidnappausoperaation jälkeen kansainvälinen media ja viidekoneisto alkoi syyttää räävitöntä propagandaa Eichmannin maineen pilaamiseksi. Commerklaak esimerkiksi runoili kirjassaan Eichmann, The Savid Strat, Sivu 124, luku, liukuhihnamurhia ja villejä seksiorgioita, orgiat jatkuivat usein aina aamukuuteen asti. Muutaman tunnin levättyön natsit olivat valmiita lähettämään taas seuraavan erän uhreja surmattavaksi. Monet pitivät outona sitä, että Eichmannin muistelmat sattuivat tulemaan julkisuuteen juuri samaan aikaan, kun Israel kidnappasi hänet. Amerikkalainen Life-lehti julkaisi ne vailla minkäänlaista lähdekritiikkiä 1960 numeroissa 28. marraskuuta ja 5. joulukuuta. Valtamedia alkoi levittää huhua, jonka mukaan Eitsman oli luovuttanut muistelmansa eräälle toimittajalle Argentiinassa vain hieman ennen Israelin suorittamaa kaappausta. Uskomaton yhteensattuma. Maailmalla alkoi liikkua kilpailevia huhuja muistelmien alkuperästä. Erään version mukaan teos perustui Eichmannin ja hänen ystävänsä vuonna 1955 nauhoitettuihin keskusteluihin. Kukaan ei luonnollisesti ole saanut selville, kuka Eichmannin mystinen ystävä todellisuudessa oli. Oudot yhteensattumat saivat pian jatkoa. Hieman kidnappauksen jälkeen sotarikostutkijat väittivät löytäneensä kuin ihmeen kaupalla täydellisen Eichmannin viraston toimintaa koskevan arkiston Yhdysvaltojen kongressin kirjastosta yli 15 vuotta sodan päättymisen jälkeen. Muistelmat laadittiin niin, että ne olivat mahdollisimman hirveä luettavaa sekä oikeudenkäynnin kannalta erityisen raskauttavia olematta silti liian yliampuvia. Kirjassa Eichmann suorastaan herkuttelee juutalaisten fyysisellä tuhoamisella. Lisäksi muistelmiin on eksynyt asiavirheitä, jotka ovat auttamattomassa ristiriidassa jopa valtavirta-historian kanssa. Teoksessa esimerkiksi väitetään, että Himmleristä oli tehty reserviarmeijan komentaja jo huhtikuuhun 1944 mennessä. Eitsman olisi toki tiennyt, että Himmlerin nimitys tehtiin vasta heinäkuussa suoritetun Hitlerin salamurhayrityksen jälkeen. On selvää, että muistelmat tulivat julkisuuteen kaikista kriittisimmällä hetkellä, jotta Eichmannista kyettiin levittämään ennen oikeudenkäyntiä mahdollisimman rumaa propagandaa. Ankarimman tuomion varmistamiseksi media teki hänestä parantumat oman natsin ja täydellisen ihmishirviön. Emme tule paneutumaan enempää Eichmannin israelilaisoikeudenkäynnin olosuhteisiin. Olemme jo käyneet läpi oikeudessa esitellyt neuvostoperäiset todisteet, kuten Visliseni-lausunnon. Mikäli lukijat ovat kiinnostuneita juutalaiskulustelijoiden Eichmannia vastaan käyttämistä kidutusmenetelmistä, he voivat tutustua Lontoon Trevis Chronicle-lehdessä 2. syyskuuta 1960 julkaistuun artikkeliin. On sen sijaan tärkeää tutustua kirjeeseen, jonka Eichmann väitetysti kirjoitti vapaaehtoisesti kidnappaajilleen Buenos Airesissa. Todellisuudessa kirje on israelilaisten tekaisema. Uskottavuuden tuhoaa jo lause, annan tämän lausunnon omasta vapaasta tahdostani. Vieläkin ontompi ja paljastavampi on kuitenkin Eichmannin nimiin laitettu lause, jossa kidnappauksen uhri kertoo tulevansa mielellään Israeliin oikeudenkäyntiin, jotta tulevat sukupolvet saisivat totuudenmukaisen kuvan toisen maailmansodan tapahtumista. Treblinkan väärennökset Tätä pamflettia kirjoitettaessa tuoreimmat holokaustimuistelmat ovat Franz Stanglin käsiala. Stanglon entinen Puolassa sijainen Treblinka-väestön siirtoleirin päällikkö. Hän sai elinkautisen vankeustuomion joulukuussa 1970. Hänen muistelmansa julkaistiin London Daily Telegraphissa 8. lokakuuta 1971. Väitetään, että muistelmat perustuivat Stanglin kanssa vankilassa tehtyihin haastatteluihin. Kuinka ollakkaan hän kuoli muutama päivä haastatteluiden jälkeen. Stangl-muistelmat sisältävät tähän mennessä verisimpiä ja oudoimpia holokaustifantasioita. Telegrafin toimittaja myönsi kuitenkin sentään, että oikeudenkäynnin aikana esitetyt todisteet eivät kyenneet osoittamaan, että Stangl itse olisi syyllistynyt yhteenkään murhaan ja että kertomus Stanglin alkuajoista Puolassa oli osittain väärennös. Kuvaava esimerkki väärennöksen laadusta on kohta, jossa kerrotaan Stanlin ensimmäisestä vierailusta Treblinkaan. Kun juna saapui leirin asemalle, Stanlin väitetään nähneen tuhansia ihmisruumiita, jotka oli raahattu raiteiden viereen, satoja, ei tuhansia ruumiita kaikkialla, mätäneviä ja maatuvia asemalla oli juna täynnä juutalaisia, osa kuolleita, toiset yhä elossa vaikutti siltä, että juna oli ollut siinä jo päiviä. Kertomus muuttuu yhä absurdimmaksi, kun Stanlin väitetään kavunneen ulos vaunusta astuin rahavuoreen, joka ulottui polven korkeudelle. En tiennyt minne kääntyä tai minne mennä. Kahlasin seteleissä, valuutassa, jalokivissä, koruissa ja vaatteissa. Niitä oli kaikkialla koko aukion täydeltä. Jotta asetelma olisi täydellinen, piikkilanka-aidan toisella puolella oli myös huoria varsovasta, keinahdellen humalassa, tanssien, laulaen ja soittain musiikkia. Vain täydellinen hölmö uskoo valtamedian julkaisemaan tarinaan polveen asti ulottuvista juutalaisista rahavuorista, mätänevien ruumiiden ja jalokivien täyttämästä aukiosta sekä humalassa laulavista prostituoiduista. Mikäli kyse ei olisi holokaustista edes alhaisin keltainen lehdistö ei suostuisi julkaisemaan tällaista roskaa. Muistelmien uskottavuus rapistuu entisestään, kun Stanla paljastaa, mikä saksalaisten todellinen kansanmurhamotiivi oli, he halusivat juutalaisten rahat. Rotuasiat olivat täysin toissijaisia. Kuinka moni valtavirtahistorioitsijakaan uskoo tähän? Kun häneltä kysyttiin, oliko kauhunäytelmässä mitään logiikkaa, entisen natsikomentajan väitetään vastanneen innostuneesti, kyllä, varmasti oli. Ehkä juutalaiset tarvitsivat kunnon sokin, jotta he voisivat yhdistyä kansana luoda kansakunnan, tuntea yhteenkuuluvuutta. Täydellinen vastaus. Huijaus, josta tuli myyntimenestys. Julkisuudessa kovinta hypeä nauttinut muistelmateos on kuitenkin Anne Frankin päiväkirjat. Todellisuuskirjan taustoista tiivistää holokaustivalheen vastenmielisyyden. Teos julkaistiin alunperin 1952 ja siitä tuli välittömästi myyntimenestys. Myöhemmin päiväkirjoista on julkaistu muokattuja uusintapainoksia ja jopa Hollywood-elokuva. Annen isä Otto Frank on tehnyt omaisuuden pelkillä rojaltimaksuilla. Hän siis rahastaa tyttärensä kärsimyksellä. Koska tarina vetoaa voimakkaasti tunteisiin, on holokaustiteollisuus kyennyt manipuloimaan Anne Frankin avulla miljoonien ihmisten asenteita. Kyse on siis mitä todennäköisimmin maailman vaikutusvaltaisimmasta holokaustinarrateivista. Vain seitsemän vuotta alkuperäisen painoksen julkaisun jälkeen New Yorkin korkeimmassa oikeudessa jouduttiin kuitenkin toteamaan, että kirja on huijaus. Anne Frankin päiväkirja on kaupiteltu kuluttajille väittämällä, että kyseessä on aidon 12-vuotiaan Amsterdamin juutalaisen tytön muokkaamatomat kirjoitukset. Frankin kerrotaan laatineen päiväkirjansa aikana, jolloin hänen perheensä ja neljä muuta juutalaista piilotteli erään rakennuksen takahuoneessa saksalaismiehityksen aikana. Lopulta juutalaiset löydettiin, pidätettiin ja kuljetettiin keskitysleirille, jossa Annen väitetään kuoleen 14-vuotiaana. Kun Otto Frank vapautui leiriltä sodan lopulla, hän palasi Amsterdamin asuntoonsa, josta hän väitti löytäneensä, tyttärensä talon rakenteisiin piilottamat päiväkirjat. Ruotsalaislehti Fria Org paljasti totuuden päiväkirjoista vuonna 1959. Selvisi, että juutalainen kirjailija Meyer Levin oli tekaissut päiväkirjojen, dialogin ja että Levin oli alkanut vaatia Otto Frankilta rahallisia korvauksia oikeusteitse. American Economic Councilin kirje 15. huhtikuuta 1959 tiivistää ruotsalaisten tutkivien journalistien löydökset. Historia tuntee lukemattomia myyttejä, jotka ovat levinneet laajemmalle sekä selvinneet kauemmin kuin totuudet. Monet niistä ovat osoittautuneet totuutta voimakkaammaksi. Anne Frankin Päiväkirjat on klassinen esimerkki tilanteesta, jossa myytti peittoaa totuuden. Kriittiset lukijat ymmärsivät alusta alkaen, ettei kyseessä voinut olla aito nuoren teinitytön luomateos. teos. New Yorkin korkeimman oikeuden päätös sinetöi keskustelun, tuomioistuin määräsi Annen isää maksamaan Meyer Levinille 50 000 dollaria palkkioksi tämän osuudesta päiväkirjojen kirjoittamisessa. Herra Frank Sveitsissä on luvannut maksaa toiselle juutalaiselle Meyer Levinille 50 000 dollaria korvauksena siitä, että hän lisäsi Levinin luoman dialogin sellaisenaan teokseen, jota hän kutsuu tyttärensä kirjoittamaksi. Kun asiasta tiedusteltiin lisää, New Yorkilainen lakitoimisto antoi 7. toukokuuta 1962 vastauksen, jossa todettiin, Olin Meyer Levinin lakimies hänen oikeudenkäynnissään Otto Frankia ja muita vastaan. On totta, että lautamiehistö myönsi Herra Levinille 50 000 dollarin vahingonkorvaukset, kuten esitätte kirjeissänne. Korvaus kuitenkin lopulta kumottiin, kun tuomari Samuel Sadas kolman totesi, ettei aiheutunutta vahinkoa oltu kyetty todistamaan tarpeeksi aukottomasti. Lopulta kiista päätettiin sopia tuomioistuimen ulkopuolella, vaikka tuomari Colemanin päätöksestä tehtyyn valitukseen ei oltu saatu vielä vastausta. Pelkäämpä, ettei tapahtumien tarkasta kulusta tulla koskaan julkaisemaan virallista raporttia. Joitain prosessiin liittyviä tietoja löytyy kuitenkin oikeusjulkaisusta 141 New York Supplement, toinen sarja 170 sekä viiden toinen sarja 181 Sik. Tapaus on rekisteröity Piirikunnan kirjurin virastossa numerolla 2241–1956. Todennäköisesti asiakirja on erittäin suuri ja sisältää kaikki alkuperäiset tiedot. Anne Frankin Päiväkirjat on siis vain loogista jatkoa holokaustihuijauksen loputtomille myyteille. Kun teoksen alkuperää käsiteltiin oikeudessa, ei koko tapausta tietenkään raportoitu missään virallisesti. On paikallaan mainita lyhyesti myös toinen päiväkirja, joka julkaistiin pian Anne franko jälkeen Merkintöjä Varsovan kettosta Emmanuel Ringelblumin kirjoitukset, New York, 1958. Ringelblum johti saksalaisvastaista sabotaasikampanjaa Puolassa sekä Varsovan ketton mellakointia 1943. Lopulta hänet kuitenkin pidätettiin ja teloitettiin 1944. Ringelblumin päiväkirjat sisältävät kaikki samat holokaustikiseet kuin Neuvostoliiton väärentämä hös Teoksen Heoksen amerikkalaispainoksen julkaisija McGraw Hill myönsi, ettei Neuvostoliitto päästänyt länsimaisia kustantajia tutustumaan päiväkirjojen alkuperäiseen versioon Varsovassa. Sen sijaan amerikkalaiset käyttivät lähteenään Moskovan toimittamaa Puolassa vuonna 1952 julkaistua versiota. Kuten lukijat viimeistään nyt ymmärtävät, ei Neuvostoliiton levittämillä holokaustitarinoilla ole lainkaan tieteellistä eikä historiallista arvoa.